Mjeshi mish të keni ardhur. Ës klubi Mjeshi City e hapur edhe për ditën e sotme. Ora është uh, sa është ora? 7:3 minuta me Mjeshi. 7:3 minuta bim Mjeshi Jerit, bim Mjeshi jeri, Altini dhe Boltës në koshë. Da anë është 6:00 orë zonja Zotrin dhe ja të kemi në uh, hmm. hmm. direktë. Ditën kur vihet Pema Ta ah, kam për shtegën fikse. Në 6 apo në 8. Ne kemi dëgjuar që ka njerëz në 6, disa në datën 8, 6, 6 vjet. Okej, 6 me 6. Që kjo është e lehtë, domethënë për ta mbajtur mend, po. Hiqet më thënë të drejtën. Hiqet më punë. Po me 6 që me 6 korrik ndoshta, por për ne që kemi fëmijë shtyhet ça. Është e vërtetë. Pse s'mund aty të shtytë nga fëmijët, mos ja vër fëmijët. Jo, nuk duan ata ta heqin. Është për ne të han fëmijët. Elementanët han për tasi. Dhe Mbeli dhe Gjumashja <tabrėlis> E duan për lërëta që se ajo është tjeshtë nuk bërsh Nuk bërsh Nuk bërsh Ngritja e përmës është moment i gëzuar Etjere, etjere, etjere Dhe e kebër para si tu ashtë festën Kurse Nëjëmaj. me këtë tjetër në pasaj është të kundur ta Ejo, Se ti të ta madhë dhe është ta më paketosh Me kudu me poqat, me dritat, me gjërat, që kja atje Dhe robi për tonë Robi për tonë Në mënyrë skandalose, ma di ah. Pariminderi dhe altin Më mirë këtu Shumë më mirë tjeder, Më qëtë uh, Vjena i momenti ati ku doa ta mara dhe ta hedhë nga dritarja Në bazën, kur nuk e di pëse Në shëta jo në ati Vëvëvëvëvëvëvëvëvëvëvëvë është qështë e moshë më ndërë Po, ka më si Në pobërë në shqetson të Mark Ronson në duke i bukur t'i kur Kështë gjërë të një? Woo! Mark Ronc. Na no, ma tek sapënta hapim. Hapim mer haub, <laughs> fishaka. Kemi edhe nga 10 vjet mirë, pastaj Papa. do do të parë bon. <laughs> me të tjerët, por uh, shpresoj kemi edhe nga 10 vjet mirë. Po, derisa të kalojmë jazz te jazzi. Te jazzit do kalojmë. <laughs> po thon jazzi fillon mbas uh, 44 vjeç. Atëherë <laughs> fillon të kupton jazzin. Po fiksim. Ju jone kanë lëzuar një artikull dhe, <laughs> dhe e kanë bënë me jazzin derisa të shkoj ai, që kupton? As më intereson për momentin që shenjë rinis. Nuk e kuptoj jazzin. <laughs> <laughs> nuk e kuptoj atë tipin e jazzit. Jo, realisht, ishte ky artikull i që thoshte se Po, po, ja dawn jam të korrigoj. Është mësh e saktuar, thoshte kur jazzi fillon edhe bëhet pjesë e jotja. Tash i di këk shumë gjë këto. Bëhet të futet brenda teje e bëhet pjesë e jotja. Hajde kuptoj Altinin. Dongulitë të jazzit. Jazzit jazzi të penetron. Shpirtin, e kebër të gjithë ke shumë, kështu, nuk e ti Të fut e të thellë në zemë Shpirtin, marrë vetëm e një gjithë gjithë djetëm Po gjithë të si, si shpëthonim uh, I kemi dhe një djetë vjetë mira I kemi ka Sot është dita më e Më e Fëtot që unë bajment Për këtë dimër të ri Sepse, si ku e ra hmm? Shpita këllëra koma Jo, e dimër të që Pra unë tash, shpër të, të dimër të ri, ojta Nërmal mundë këtë ditë shumë të fëtota ka patur madje këtë vitë Po thëmë nja nara për në shkurt Po sot ishte fëtot, nëtosht dhe sepse unë isha në pëjqikretë, isha dhe një dit tjeder Pa Që kishte 4 gradë në më qesë mm. Jave e kaluar, më gjithë Jave e kaluar, po Po, në atë rast qesh brënda Në makinë Jo ish gjithur brënda, si shtë të tosh të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në makinë. Studentët kanë protestuar dje ieri. Ka qenë njëra nga historitë për cilat edhe ne do të flasim këtu në klluin e mëqesit. Kjo nuk ka qenë protesta e tyre e parë. Sigurisht nuk flas në vite, por, por edhe duk, para disa ditëve kanë pasur disa protesta. A do të më emante këtë herë? Kjo ishte më e fuqishme apo? Mm. Ishte më e fuqishme dhe bëhet për të kundërshtuar tarifat që u janë shtuar studentëve për provimet që kanë të mbarthura. Mm. Shumë për studentëve për shembull që duan të përmirësojnë notën, nëse duan të marrin një riprovim për për një notë më të lartë, gjë që, që u shnjor si e drejtë, tani duhet të paguajnë për me kanë rata... një tarifë të lartë. Kështu që nëse mbetesh në një klas për arsye nga më nëse të ndryshme, po theksoj. Nëse mbar mm. provime, nëse nuk kalon, nuk ka rësi, domethënë mm. edhe kjo. ë uh, Deri tani kjo ka qenë falas. Ka qenë një mundësi e dytë që të jevet falas. Tani do të jetë me para. Ka një. dy anë këtë debat? Këtë ka universiteti privat. Këtë ka privat. Nice, privat është tjetër gjë. Vën rregullat e veta ti. Jo, jo, po, çfarë do të them që s'ka kushtim orarin. Taket edhe shtetrorin se ku pa pastë. Po ideja, ideja e atyre që e mbrojnë është se, ne shikojmë këtë debat hap kë. Mm. Ideja është, se nëse ti zotëris do vish të bësh provimin një herë, Engel pam, ne vasa vjen ta bësh prap. Ne vasa vjen ta bësh prap. Ne vasa vjen ta bësh prap. Ata që korrigjojn provimin ton paguan, ata që ja, ne dinë drejtat e sallës, fikën drejtat e sallës, hire që ti ke nevojë që do paguam, pra si është kjo? ë, nëse ti e po them, kërkon që një shërbim që ofroni po, një herë e merre si, shtëpë. Si, si po po se kjo mund, ndryshme, mm. mund të jetë në lëndë të ndryshme, kupton? Ati mund të mbarosh këtu, un dhjetra provime çdo vit. Kto na tha për këto Dikush do pagoja apo jo? Se... Natyrisht. Po, që shërbimi është i kufizuar. Mëndoj se duhet të jetë me limit. Më hmm. limit lëndësh, për shembull, ose herën par, her par e okay, si her parë. Her po, nuk ketë mbartur. Herën e parë je po ke me të gjithë klasën, siç shkonon për. Herën e parë është falë. Herën e dytë, po. Herën e dytë mund të kesh një mundësi që ta përmirësosh ose nëse s'je si futur dot pra herën par, po pra fa. e parë. Prapafalas, po thonë. Prapafalas. Pastaj mendoj që duhet tarifosh. Pastaj herën her tret, si e tretë. Atëherë do të fikesh edhe në vjeshtën e dikurshme që. E, gjëja është këtu. Ju paguonin për vjeshtë? Ja, jo, jo. Pra, Edhe nëse pa, pa. pa, sh... të paguara sër, këto profesorë, profesorë më duan të paguesha. 3000 për, për ato muaj më vjen keq tani. Mirë, <laughs> mirë, daktort. Uh, profesori ka thënë ideja s'ka sens të ngelte, aq shumë. Mund të themi se qëndron sepse sepse e para 5000 lekë për kop. Un i pash, i pash i pash disa nga kronikat televizive dje. Mm. Ve megjithëse pasqiroj protesta edhe, ku diun, mm -hmm. nuk u tha asnjëri se sa ishte tarifa vet, se sa është, e kupton? Është Superman. Është 5000 lekë, a është 10000 lekë, a është 120000 lekë? Mm -hmm. Nuk e di se sa është. Nga su më e di. Nga raportimet e medias ta po. Tanim më duket se të privatë është 50 euro, di kutë 50000 lekë të shtetorit. Ati i ke bër vetë <laughs> kështëti, <laughs> aty ai i ke planuar <laughs> vetë kontratën gjëra. Let të mos Shum çeka. Let të mos themi nëse nuk e di, po. Dope. Jo nuk e di, po mund bëj një bëj një kërkim nëse e kanë në ndonjë medie. Jo nuk e kam hasur po sinqerisht 6700 lek për kredit. Për kredit. kredit kredita, po diçka kështu po. Dhe nëse lënda ka varet sa kredi ka lënda. Për kredit apo dhjetë kredita, në varësi të ansaj, pastaj përcaktohej edhe se sa ishte tarifa. Për këtë, por që ka qenë ideaja është nuk janë vetëm ata që e kanë marrë një herë dhe nuk kanë kaluar, po mund të jenë njerëz që duan ta përmirësojnë, po që kanë pasur 3. Apo njerëz që të të mishsojn, nuk kanë mundësinë kohore, ka po. Edhe nuk kanë hyrë në provim. Nuk kanë hyrë në provim. Mhm suje duhet të ketë një herë të dytë falas. Të Normal. Ndërkohë, nëse e kalon də herë në dytë, duhet penalizohesh. Megjithatë, kam përsëhpërën që për te kësaj ka një çështetë tjetër që është më e madhe se sa se sa kaq. Tani nuk e di. Ç'është? Ç'është problematika që studentët kanë në gjërsë për për te kësaj tarife. Nuk mendoj se kjo bëhet, do të thënë, është kundërshtuar reforma në arsim për arsyje nga më ndryshme, dhe vetëm. Është para tarifa kurresore njëherë, që është ajo vetore. Hmm që është longëta më, më madhe. Do t'i këthejmë i kësa uh, i sori e pasit të dëgjojmë këngën e parë për sot. Do t'i gjojmë edhe nga jeri dhe olëta mbi frumëzimin dhe motin. Por kreministri ka dalë në Twitter dhe ka adresuar oh, protestën e studentëve. Oh, yeah. Do t'i gjojmë tweetin e ti edhe përqishët e studentëve cilat kanë qënë të shumëta mm -hmm. dhe mjafë kritika. I want to see you go away Why do I think so long to know I want somebody to love me yeah. I want somebody to be nice See the boy I once was in my eyes Nobody is gonna save my life personalities the best music the funniest shows this is club fm hallo mirëmëngjes mirë se mm. keni ardhur në klubin e mëngjesit zona sotrin tani është këtu për të luajtur nga i mm. heri frymëzimin e ditës sotme 7:19 minuta ka ora në këto çaste i jep i jeri atëherë është bëra që un gam zëdur për sot është nga Mahatma Gandhi dhe është këm sa herë Mahatma ma... e kam cituar shumë herë <laughs> Ajo do që kam frikë. Po po. Apo e thot drejt apo jo? Drejta, <laughs> yeah, e nuk e di. Ja, shumë drejt. Ja, po sigur. Kam hall mos ngatrohesh. Kë ç'është? Ja, jo, mos ki merak. Nuk ka probleme. <laughs> Dhe shprehja është kjo. Falja është virtyti i të fortëve. Bravo. Ja, <laughs> uah. Yeah, oh. <gazim> e, a, Bravo, a, i shoft Mahatma. Bravo. Faleminderit e të gjithë. Edhe një herë për gjithë ato që s'e dëgjuam. Zonja e zotrin, fjala edhe një herë për Jeremy Mund se ka një shprehje nga Mahatma Gandhi. Palja është virtyt i të fortëve. Super. Është ja, vërtet pacifist. Faleminderit. <gazim> <gazim> Ndërkohë kemi Holton e cila është guerilase. Të vëm. Krahasuar me Mahatma, i jep Holton 1 grad më tonë. Duhet si çekë të... vara që këtu. 14 do jetë maksimale për sot dhe nuk ka shanse që të pirshit. Por shijun e kemi të dielën. M'fal të shtunën. <laughs> Por. Edhe shijun, edhe kjo e dejoj un gazrua. Edhe më fal që nkatë shtunën, star. Si <laughs> oh, <laughs> si si si si. Dresa italiane. Mm. Sterrissima. Sterrissima. Oke, okay, faleminderit. Dhe... Plotam. Ja ku ti jua zonja Zotrinchio ishte. Nga frymëzime dhe moti Raporti Vajzave në kluven e mqesit 7. fixër këto me Në të unë jam blendit u bashkë për jeri Mjërë mëgjesit Altinin mjësut, dhe olëtën në kluven e mqesit Vë këmaja e dadës 5 maj 2018 është shkakup se Studentët kanë dalën protest Dje ishte protesta më masive Që studentët kanë bërë në vitet të tëra Për mjështë para mjështë ministrisë mjështë, arsimit mjështë. Ata kanë blokuar për rrët 2-3 orë Uh, Trafikur në rrugën e dursit Për të protestuar ndaj Asaj që ata e kanë cilësuar Si një ngarkes ekonomike e pa drejt Nbi studentet Vë këmëja e datës 5 majnë pra Parë shikon që në pikën 4 të saj Shikon se shështot jeri Dhe të tani përlecoj nga vendimi i këshilit të ministrate mm -hmm. Studenti I cilësuar në bastë të regulore Së institucionit të arsimit lartë publik Si përsëritës në një lënd Apo në shumë lënd Dhe vijon studimet në vitin pasardhës, i nënshtrohet tarifës së shkollimit për kredit, për detyrimet apo lëndët përsëritëse, mm -hmm. si dhe tarifës gjitorë të shkollimit të vitit akademik në të cilin vazhdon studimet. Është më pogur. Pra mendoj se është ja. shumë e qartë. Dhe thuhet edhe një herë pra, studenti i cilësuar në bazë të rregullore në institucionet e arsimit të lartë publik si përsëritës në një lëndë apo në shumë lëndë çë vazhdon vitin e dyt, do të paguai edhe lëndët e mbartuara nga viti i par, parë, edhe sigurisht vitin e dyt të cilin është aktualisht. Mm -hmm. Për të regjistrohesh në këtë vit shkollor, merr për sipër se do të kesh 5 lëndë, do t'i paguash ato 5 lëndë sa i takon, mm -hmm. por nëse ke ngjetur në 2 lëndë nga viti i kaluar atë rytë er të bën në total 7 lëndë për sepse da të paguar, sepse ato 2 të mbartuara tani duhet të i paguash. Mm -hmm. I ke paguar herën e parë. Dorë e përsëritës tani. Duhet i ripaguash. U harzua krediti, duhet ta rimbushësh, si thuaç, uh, ë, fakultetin. Dhe ky është një vendim i marrë nga Këshilli i Ministrave. Kam një pyetje këto lëndët me pagesë po, -hmm. që bëhet, domethënë. Po. Kto jam veçmas asaj tarifës zitorit që pagohet? Po pra. Po pra. Jo, jo këto që ripërsërit. Lëndët që ti ke pesë lëndë për të dhënë, po. Që do të paguash pesë lëndë. Pra ti paguan fillimisht ato, por nëse ti mbarh pastaj për, për vitin tjetër do i paguash prapë. Kjo është ide. Sa ti ke paguar dhe vitin e parë? Do po të themin që kemi një tarifë vjetore për shemb X. X vërin numrin. 1000, po 1000 lekë. Tarifat më sa pa shumë të shkollës variojnë nga 30000 lekë deri në 70000. Po nuk janë çdo njësoj, po. Ne zë themi po. Tanë kur un kam 5 lëndë në semesër, do i ke ti paguar këto 5 lëndët? Si do i jep ti paguaj këta mes lundit? I paguajnë në uh, momentin që ti fillon pra, vitin shkollor. Vitin ah, okay. shkollor. Okej, është në fillim tarifë. I ke paguar? Pra, pa pa. I ke paguar. Ta, pakua, ta kërkojnë, i i i pakua, janar, pa kërkojnë që ti paguan në janar. Po kërkojnë që ti paguan në janar. Gjithsesi, studentët janë uh... <tës> siç ka qenë altin kur ne ishim studentë, ne kemi pasur pa pagesë. Jo, ne nuk futeshim, ne nuk futeshim në provim nëse nuk paguanim tarifën e shkollës. Po, kjo është e vërtetë. Kaq është. Tarifë tjetër nuk kishim. Mhm. Po kjo është tarifë për Problemi i barturave nuk e kanë patur. Ja, yeah, asnjëherë. Njerëzit thonë disa nga studentët që janë atje janë zemruar nga etiketimi i Ngelës. Me të drejtë. Dhe sikur janë mbarë për tatimin paguësit, siç uh, kryeministri Rama uh. i ka thonë ata, etiketuar. Ëh, uh, jam Ngelse, thotë dikush sepse kam punuar 12 orë për të bler librat e studimit. Protestuesit e tjerë bërorisnin në mbështetje kësaj vajzes. Por më mirë më qen ngelse se më qen hajdut dhe pla gjat turist. Çto ja jo? Pra disa nga studentët pothuajse të detyruar të punojnë mundet të kenë mbaritur provimin për tjetër kohë apo çka mos të bëjnë legjistë i si shënjtor se edhe ata që nuk kanë punuar kanë mbaritur provime, nuk është se i kanë marrë po të gjitha provimet. Dhe kjo nuk të bën ty që ti je i paaft, por është një gjë krejt normale kur je student. Dobbra. Sa dhembarsian shumë edhe ti nuk do që të marrsh ndotësia dhe i ndan. Çështja është që krahasuar me krahasuar me vendet evropiane, një familje shqiptare harxhon rreth 3.9% të ardhurave të saj vjetore vetëm për arsimin e fëmijëve, që është rreth katër fishi i asaj që harxhon një familje evropiane për arsimin e fëmijëve të saj. Pra, si thuaç xhep për xhep, duke qenë që ne jemi shumë më të varfër, por edhe në përqindje, të asaj që ne shpenzojmë për arsimin e fëmijëve, E kemi 4 fishë më të lartë, se atë e... Qfar hargjojnë të tjera Pra është... Qeta anin është i shtrejnë të arximis i mm -hmm. si që është Edhep se këtu dhju unë të anin Êshtë fallenës nuk është fallenës Arësim fallës nuk ashtë, ja, a cedetsia është fallenës <laughs> Por... <laughs> por ndaj po është fallenës Por ideja është... Këta student janë më që janë mërzitur se... Po ështëtojnë barët Edhe mënyra pa sa... E se si u flitet, është, mm -hmm. Ja se shkruar në Zotë i Kreministëri cili e ka adresuar këtë qështje Tanë janë bërë disa protesa, ke proteste ku nazare, disa janë lëprak, studentët e kërruga e dushtit Nelbasan gjithashtu Nelbasan po? Në Tazina, në Sharë, si pje Në Sharë i bja për? Jo, jo, këtu të lartë të këmë A A fërdajti, si pje A A në shkazë, uh, shkaz. në freskëz, në shkazë, sipër freskëz, po. <laughs> ka, domethënë dë janë janë grupe të ndryshme që protestojnë për arsye të ndryshme ndaj ndaj qeverisë. Ëh. Dhe ndoshta një Propozim do të ishte që meqë janë protesta të ndryshme që janë le të bashkohen me një kërkesë të vetme, ta ashtu se kush ka godmet me secilin. Me le të shikojmë pastaj se çfarë mund të ishte kjo një kërkesë e vetme për të, të gjitha. Poja kweke, pra Kriministri Ramë i adreson studentet ose qështjen e protese studentore në Twitter duke shkruajtur. Thjesht e vërteta, dy pika. Një, tarifat si përtsakton ministria, por universiteti. Duk, asin tarif së shërritur nga 2014-a. Tre, vëkëm moja për tarifën e mbetëzve është kërkuar nga universitetet. Katerë. Oh. Vekomoi jam për tarifën Aje, e mbetësve. mbetësve. Ka një gjë ama, që nëse lexon VKM-n, VKM-ja thot, studenti i cilosur në bazë të rregullore të institucionit arsimor të lartë publik si përsëritës. Kurse kryeministri në Twitter i referohet si VKM-ja për tarifën e mbetësve. Atje po ta shikosh në VKM-n vetë ka shumë kujdes në mënyrën se si trajtohet mm -hmm. studenti i cilësuar në bazë rregullore së institucionit arsimi të lartë publik si përsëritës në një lëndë apo në shumë lëndë i cilësuar mendje por se premi ministri e ndron po e ka e ka në gjutjet e të BOTKM-ja për tarifën e mbet se është kërkuar nga universitetet dhe kjo ka shkaktuar që studentët në Twitter vet të, të reagojnë të zemëruar me të drejtë me mënyrën se si nuk është nuk është prehe dur Ajo vë këmë shkruan Elio Zyga nuk duhe pranuar fare Kur studenti e paguan vitin paguan dhe drejten e dënjes provimeve Për vitin pasardë dhe se studentet nuk kam se të paguan Tarifën e vitit plus tarifën e provimeve të mbartura Nuk ka logik që në hartim e jo mën në aplikim hmm. Zotë i krië minister Mosulodh fare me këto se nuk i interesojnë tarifat shqiptarve Qishko hapë në një ekspozit jash Shqipëris E kjo na interesojnë ne Vesh ziti është mirë shkruan Ardi <laughs> Pabli shkruan, ndërkoj që universitetet tona, thua, në universitetet të të të kundur, da? Dhe dy, ti e personi i cili ka firmosur, i kujtona i kreminisit po firmen që mba në vëkëmojët. Ervisi i ka shkruan, kreminisit thot, ullun i njëherë të vetë me të gjithë bashkë për ta zgjidur problemin e sudende, mos u viktimizoni, a thua se po ju biem juve në qaf. Klevi i shkruan, kreminisit thot, me respekt, por s'po kuptojmë të mamë se si është problemi se deri sa thonë që se ka në dorë qeveria, por universitetet dhe ju u thoni ulu një bashkë për problemin, fyshkëlenë si të operoj administratori i spitalit dhe jo kirurgu në operacion. E tjerë, e tjerë, e tjerë. Alba thotë, thjeshtë e vërteda, po të tyroni studentët të lërgojnë nga Shqipëria. E tjerë. Bora e ka shkruar thot universitetit nuk është gimnazja, askush nuk është mbetur, shto kush ka të drejtë të zgjasë apo ta mbyll shkollën sipas mundësive të veta deri në 10 vjet nga fillimi i studimeve. Jashtë ka shumë studentë që punojnë, si çka dhe këtu. Jepini fund këtij fjalori absurd e të shpifur. Etj, apo mm -hmm. kjo ka qenë pakar shumë mm -hmm. reagimin. Unë e pata të vështirë të gjeja një Twitter të vetëm në përgjigje të aty të kryeministrit i cili ishte mbështetës ndaj kryeministrit. E... ishin uh, përgjithësi ose të gjithë. Për çka forma si u është drejtuar, normal që. Nuk dobinde dakordas kush bëndoi. Sot do të ketë më shumë protesta në lidhje me këtë. Çishë protestat janë në një orë të gjitha apo? Nuk e di, nuk e di. Së di nëse si janë oraret e protestave. Varet. Dhe kishën ndotur një, kish kuptim, ishin senza në një dasëm. Aja mm -hmm. tasma është në fundjavë Nuk e ditëm edhe në në dishka e tijet Po, është mbletë sa njërës për Edhe ishin bashkuar disa Deputet të opozitës Se shumët edhe pishin Në Facebook në vetë Mbletën dhe jetë sotë për bira tha Në erdë në dy deputet për mështetjet <laughs> <laughs> <laughs> Po me protestën e të atëre qubë. qubë Qubë Ka qubë, qubë. Femina <laughs> Spark në klubin e MG si stadit 30 minuta në këtë momentë, ju jeni në Radioin Kombëtar Katër. It's not the way it's the high. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not for good.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 said tell you to rattle your chains uh, if you love being free Mirëmëngjes, ju e mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit Zoe Zotri. Për ata që janë në dëgjim në këtë moment, sa të studio, po i tregoja miqve vetëm këtu në studio, por pak më vonë rreth orës 8:30 do të kemi një miktu në studio për të folur pak për një projekt i cili uhum. është duke marr testin ADN-s të një grupi meshkuj shqiptar dhe ideja është që deri në fund të ardhjes pak të paktën 1000 prej tyre për një kampion Uh, sa më të plot Tam. Edhepse të dhëna dhe derit anishme të regojnë një pak Se mbi 500 vet janë testuar Pra bëhet një testja dhe nësi cili mund të regojnë prej ardhjen Se nga Duhar. vime përbërjen genetike që ne kemi Pra sa jemi uh, shqiptare, sa jemi kudu në përzjerje uh -huh. Në breza e breza e breza Flitet në mira vjetë pra Gjithë në më të sefërje sën... dhe gjithë këto nacionalizmet të Po do të ndërton të një fotografit të par Shkendësore Të përbërjes genetike Të burave dhe grave në Shqipëri Po këj Filimi par E do të plasim pak më shumë për këtë në të edhe të rridjet Meret me kromozomin Y Tek Me nshku që të rashgojt nga Babajnë tek Ibiri E kështu me rav Edhe mund të tregoj për staj Se nga kanë ardhur është shumë projekt interesant Po Nga karën ardhur mm -hmm. E që kërës që ka pasur këtu mm -hmm. uh, Loj, loj Po themi Popush e kalimtarës që Sta pret mëndja Që do të kishin ilon uh, gjurëm genetike mm -hmm. Mesnesh, por janë Që që pak më vëndon të flasin për këtët Që kërës që konin që jemi Shumë interesant është fjala që do të përdor në këto momente. Fjalën e Kajeri është 7:41 minuta fare më këthe, por më pëlqen shumë dhe mezi po pres orën 8:30. Ëh, dërgosh që mezi po presim që të bëjmë një pjesë. <laughs> po sikojë. Do të di dhe unë për ardhin tim. Paten pse jo? <laughs> Gjithjë janë kurioztar për të ditur. <laughs> Konflikti do prishë të uh, paisë kur të testoj Tëldin. Është sigurt. Ju <laughs> shëhonse apo jo për paisën? Oniam shumë pro. Çelë lloj origjine qofsh. Ti në rayon Milan e çketi. <laughs> Dërgo Blendi po shikoj pak Billboard. Ti Kinget i dukesh. <laughs> ka publikuar edhe listën e albumeve më të dëgjuara të vitit 2018. Cila e ka bën fal, se Billboard ka Billboard, publikuar çdo okay. si herë listën e albumeve. Nice. Uh, Albumet më të dëgjuara për vitin 2018 dhe në krye fare. Jo, ja, mos në fillon nga kreu. Nga kreu. Na fillon nga pesë. Nga, nga fundi. Nga pesë. Nga, nga fundi deri në çodet këtu. Atëherë në vendin e 5 është yes. Ed Sheeran. Okay, albumi Divade, Divade, në vendin e katërt është këtë duke një fare. The Greatest Showman. The Greatest Showman është nga filmi pranë. Është albumi i shitur sepse është kolona sonore e filmit The Greatest Showman. Okay. Është në vendin e katërt, pastaj kemi në vendin e tretë Post Malone. Post Malone. Rockstar. Në vendin e dytë është Drake. Yes. Dhe si shoqet e albumit Drake, Scorpion. Scorpion. Okay. Dhe në vendin e parë është Taylor Swift. Almost. Legend of the Soul në Billboard në lidhim me albumet, uh, edhe pse Reputation, albumi saj është publikuar në 2017, mos gaboj. Reputationi Edhe për vitin 2018 10, Taylor Swift jet <laughs> Adë, ta tër të jetë në kryë Gjoja më rëndësish me jetës Në në në në në në në në në në në në në në Të pasqyërës Kjo është nga Taylor Swift Reputation po mhm. Albumin Reputation në, nice. Bravo Taylor Swift Bravo Taylor Bravo. Bravo Taylor për uh, Të jelot kelli... dure të nëmërujë që të pare Ka bler një makineri Nga të të bankave Uuh, sa mirë ma kequar nuk në më A të duhet e të të një? Sa mirë ma kequar në më Kujtë të të bësturat <laughs> Mënstaj apë ty, mënstaj Joja, uh -huh. mësë kime rrëk Më duhet një mua Unë nuk dëmë. kam shumë cash Të nëmërujë, anti keq shumë uh -huh. Offshore, e? <laughs> <laughs> Offshore apo kafshore? Offshore Era ashtu e fresorore. Mëse trackot gjithat kam thënë. Mm. Mm -hmm. E dëgjove çfarë tha? Po e dëgjove ieri? Mhm. Mos sa përsërisim tuaj çfarë tha? Ne nuk përsërit e përsëritëm asun. Tuaj, tuaj se pastaj thonë se e tha ky. As ti nuk duhet ta përsëris. Përsërite ieri, përsërite. E përsëritëm disa herë, mjafton. E fresorore ta. Ti e the. Nga ose dëgjuan. <tuk> Po bërë ollëta, një lista që gjatë Skenare ku Olta blenë dhe hapë një furë të vogë lë bireku edhe ku t'ju unë paninështë të vogë lë a gjere edhe pravë se pravë t'i kallu në ndihë dhe qikonë Që shkri e ma fura e epshit? <laughs> <laughs> Me që do të, të shqitit kanë që shumë të mira Na thot <laughs> <laughs> Okej, okay, mirë Do të themi me anagramën mbaz 2 minutash këtu në krypinë e mëngjesit. Tani këta mesazhe nga Mishta në shtret. azhnosta 51 minuta jemi oh, me klubin e Mjesesit. 51 minuta. Oh, Shtap, blendi, vemjesa, enti, vemjesaolta. A therënga uh, libranogramën? Gatë. Jo, jo, s'e si gatirë. Pse? Do gatë libranogramën. Okej. Okay. Oh, okay. Tanim. Faleminderit. Over... <laughs> <Nice! laughs> Anagrama në klubin e Mjesesit. Okej. A derë? Kjo është një markë huajere. Mhm. Ndoshta xhupash. Okej. Nuk e di. Xhupash shumë të ngrohtë, mhm, me popula, siç i thotë me popula. Me popula, se kjo i ka me populja. O, sa. Kupënd norte. Kupënd norte. Norte. Norte se veriu domosdoshmë. K U P Ë N D Kupënd Kupënd nërte Kupënd nërte Gjupa që sfidojnë atësarin 061927222 Dërgonë me sashtë gjëtu ajo Ti si se besonë që kjo mund tishtë dhe borë Mund tishtë dhe një markë po, Me je pak të borë Me je këtë unë të shi Edhe me gojë Dërgohë që dhuratën dhëta kemi Kupënd da... nërte <gjana> Kupënd nërte Gjupi me puplja Kupa Norde sfidon Atarin. Mm, sa ngrohtë është këtu brenda? Sa ngrohtë më shoh. Ah, sa ngrohtë më shoh oh, Kupa Norde. <tus> Shpesh mund të ndodhi njëri. K U P A N N D N O R T E Kupand norte. Kësha anagrama jon për sot, Zojën Zotri, Olta njofton se fitoria ju shpërblen me një dhuratë nga dyqanet Rogers. Një dhuratë nga dyqani i Rogers. Faleminderit, Taka. Treni niset në shtatë e pesë. <laughs> Është vërtet. Dyqani i Rogers tek uh, City Park dhe tek qendra toptani këtu. Me një përsjellje të jashtëzakonshme. Markash e veshjes nga më të mirat. Dhe të tilla që të prekshme. Jo Të frikshme Kjo është një që shuën mirë Dhe mon përqen shkoja tje Janë në disaj që raj që i gjeja tje Dhe Ju a rekomandoj Por ne po javim një kupon 5.000 lek Të reja Për atë që do të Zgjidi anagramën Për shkuar atje Tek duqan e të rogjës Dhe të blejt i shka Për veta apo për tika Për qef Tani që festat pa afroj Që që Qëjfin e ti Kupon po çejf me j. Kupon norte, zona zotrinësh anagrama, zgjidheni. 069 20 70 222 dërgoj mesazh tuaj. Nëse tarifa për një master në shtëpë, tan, është 150.000 lekë apo 1.500.000 lekë, tan. Ajtë edhe në privat shkruan Denisa është e drejtë të lindë pyetja që thot sigurisht që studentët duhet të punojnë. Oh. Dhe nëse duhet të punojnë, shanset për të mbaruar lëndë janë të mëdha. Por nuk janë ngelsa, thot ajo. Normal. Pra, sepse ti, domethënë, ideja është kështu, qoftë edhe ka disa njerëz që mendojnë që arsimi falas është diçka që nuk duhet të ekzistojë, sepse çdo që falas abuzohet etj etj etj. Okej. ë e kuptoj këtë lloj menduari, nuk vjen dakord me këtë por mund ta shikoj. Ka raste ku ka arsim apo tarifa arsimore falas, Gjermania ka plotë shumë më të mirë ku nuk ka buzëtuar më to, por përfaqësojnë sepse ajo çfarë duhet të parë është e si nëse ti nuk arsimon, të rindetu, ti je duke ia ja futur vetes në mënyrën më të arsyeshme, si do si do konkurrosh ti me fqinjet, me Malin e Zi, me Bosnin, me Kroacinë, me, me, me Serbinë. Me Maqedoninë megjreshin s'po them farse, jemi jemi larg dërshia. Se është pjesë e bjes ashtu me dekada para në shqip, por me këta fëmijë këtu uh -huh. si do konkurroshti nesër, si vend, nëse, ketë gjitë parë, si muar, edhe nëse e ket gjithë parsimuar dhe nëse ti të ardhmja nuk ngarkon këtyre kalamajve. Po i thua fëmin në sensin më të mirë të fjalës, sepse ata nuk kanë asnjë përvojë punë, ata vinë nga gjimnazet. Edhe janë fëmijë deri në këtë moment, shumë prej tyre s'kan mbushur moshën 18 vjeç apo sapo po hyjnë në pjekurin e tyra. Dhe si thua do të paguosh për këtë, do të paguosh këtë, paguosh për dakt, mund ta bësh kështu. Etu varesht të ardhmën në qafë atyra. Pra paguani ju për të ardhmën e këtij vendi, sepse ky vend nuk do të investoj në të ardhmën e ti. Në arsimimin e atyre që do ta drejtojnë nesër pas nesër, le të bëhet çat bëhet. Vetëm ata që kanë parë në xhep, ata le të shkojnë tierët, vdeshin. Së smu duhet parë mua. Apo unë të ofrojmë vetëm kaçh, po pastaj për mbeca, për ngelsa nuk ofroj asgjë. Po duhet të kuptojmë që Arsimimi i këtyre fëmijëve është e ardhmja e këtij vendi. Nëse ata janë pa shkollë, ky vend do të bëhet gjithmonë më pak konkurues, gjithmonë më i varfër, gjithmonë më pak të rëndësishëm për çdo investim të huaj. E këtu njerëzit do të zhyten më thellë në ignorancën se çan, që tani ne kemi nivelin e arsimit të lartë në Shqipëri shumë të ulët në numrat e njerëzve që shkojnë dhe bëjnë arsim të lartë. Mm. Të reduktosh aka më shumë këto do të thotë që të mbetesh në vend ose më kështë e koma këthe e shumë pas Ktheshë në, në skëtër në pokon e bronzët dhe me qasja se si arsimi i lartë shiet këtu si një zgjede individuale si një problem individual i këtyre fëmive i këtyre të ringve duke të sigur duke vetëm të nëziri me shkollë të mesme e kupton, popra larta pa, si shikoj, ba, ja, ti shikoj se si e këtë të nërkoj që a i është një investim strategjik për të arme në këtë vend shumë i rëndësishëm Po nuk janë serioz njerëzit që po flasin për këtë, realisht nuk janë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëmëjesit, është 7:58. Të bëj një njoftim që protesta e studentëve fillon në orën 8:00 pranë fakulteteve të dyre dhe mm -hmm. më pas marshojnë drejt Ministrisë së Arsimit. Keni vetëm 2 minuta kohë për të bashkuar protestën. Për protest, të protestuar <laughs> atje nga ora 10:00. Në orën 10:00 deri te Ministria e Arsimit. Super. Kthehemi mbas pak në klubin e mëmëjesit, zona Zotrin, ju përshëndesim fort. traffic jam, man, I was quick to pay that girl like, uh, here you go, ay, make it on me, ay, hey. shout the craving on me, get the bacon on me, on me, she waited on me, yeah, shout the cake in on me, got the bacon on me, this is history and I'm making on me, on me, point blank, close range, that thing, if you cause a million, that's me, it's me, I was getting moolah, baby, cause I know I love when we go all the I pray to make it back in one piece I pray I pray That's why I need a wonder's Got a hand in my hand one more time but I go higher powers taking all hold on me I need a wonder's Got a hand in my hand one more time but I go higher powers taking all hold on me Nobody makes it from my hands I had to push up the silence You know you gotta stick by me As soon as you see the tanks reply me I don't wanna spend time fighting We got no time and that's why I need a one dance Got a nemesis in my end One more time but I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got a nemesis in my end more time but i go higher powers taking you know, all hold on me Got a headache in my head one more time but I go higher powers taking all hold on me Wow Mermjess Wow wowiva Mermjess blend him Mermjess Altini hold up Mermjess Mermjess Nee nee nee na na na Sai chek yo break drikies drikeseh bro is yo Ah chart two yo wow. God's plan God's plan Mirëmjeshi që ju është keni ardhur në klubin e mëmësit, un jam Blendi këtu. Bashëm njëri. Mirëmjeshi. Kemë ne Olta Rekën. Mirëmjeshi. Dhe Altin Sulaj. Mirëmjeshi. E mo çke. Do një herë të tirojtëm para te se prit ai se let's go. Mirëmjeshi ndaj mëmësit, kemi një anagram sonjas otrim për sot kupend norte, që është jupi ylme pupla i ofruar nga ekspertët teknik të acarit këtu në klubin e mëmësit. Kupënd norte. Ne i vendosëm ekspertët anë të acarit në teste në ngrirje, je? Por, si shmë të shikon në një të gjithë janë të shkrirë. Levizja buzën në altinit? Bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë, e gjithë kjo levizja buzën pra është bërë mundur nga kupënd nërte. Gjupi me pupula. Në rënqethe. Jo me pupula, është me pupula. Oh, kupënd nërte. Hëhëhëhëhëhë. Sangrok, sangrok. Jofto të udash ngrohtë, më sa e bësh. Tash është grosa, është ja bë. bë, bë, bë, bë, bë. Okej, okay, mirë. Egu këp. Zgjidheni 0692070222 është numri i telefonit. Ndërkohë që ne kemi pasur një censur zonazotrim për disa ditësh që u zgjidhte. Dhe sot po bëhet gati ajo e radhës. Ndërkohë që në Kim Në Kinë nuk ka ndodhë në një që <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> përë, Në Kinë nuk ka ndodhë në shiko, shiko, një që Në Kinë nuk ka ndodhë një që Në Kinë nuk ka ndodhë një që Në Kinë nuk ka ndodhë një që Nuk ka ndodhë një që U shpreja ndoshta keqë Në Vajza E Themeluesit Gjikantit Kinens të telekomit mm -hmm. Huawei mm -hmm. është arrestuar në Kanada Dhe Pritet që të ekstradohet Për në shtetet e bashkuarat të Amerikës mm -hmm. Meng Wanju ës Shethja e finansave Të Huawei Firmës madhe të telefonve uh -huh. Dhe në gjithashtu edhe zë vendës Krye Tarja po e quajtë Eksaj firme pra uh -huh. Ajo është arrestuar në Vancouver Në datën një djetor Dhe detajet e arrestit nuk janë bërë të ditura Por uh, Shtetët bashkërat e Amerikës kanë qënë duke hetuar Firmen Huawei Për uh, Disa Disa dhunime të mundshme të sankcioneve kunder Iranit. Mm. Ambasada Kineze në Kanada ka protestuar ndaj arestit dhe ka kërkuar lirimin e saj. Howe thot se ka pak informacion rreth akuzave që janë ngritur dhe se nuk di që t'ket patur ndoj një shkelje nga ana e zonjës Meng. Mm -hmm. Aresi vjen një kohë kur më rëdhënjët me disë shtetë dhe bashkuarët Amerikës dhe kinës, janë shumë, shumë të ndjeshme. Të ty kombet janë futur në një luft ekonomike të trejgjeve, dhe se cila për tyre është duke vendosur tarifa prej miljarda dolarës mbi malrat e njëra tjetërës. Aresti nuk ka për të ndimuar edhe këtë armë pushimin, për e quaj, 90 editor që është vendosur nga presidenti Trump dhe homologu i kinnez Xi Jinping kur ta mm -hmm. u takuan në takimin e G20-s. Ëh. Kështu që jo është interesante. Ju e dini ka shumë prej nesh që mund të kenë një telefon. Po po. Huawei, pa. unë jo për momentin, por është një firmë. Ke pasur diku? Jo jo. Jo. Yeah. Kjo është Xiaomi. Por është gjithashtu një kompani kineze, po jo jo një tjetër. Okej. Ëm dhe dhe është një firmë shumë e madhe. Mm. Me produkte si kjo P20a Pro. Po. Por shumë më shumë që bën ato fotografitë të jashtëzakonshme dhe vajza e shefit që është zëvencia aty, edhe gjithashtu shefja e financave është arrestuar. Kjo që, që është është lajm shumë i rëndësishëm. Kjo është një kompani e madhe këtu. Është problem serioz për ta. Do të ka shumë lajme uh, ekonomike nga gjithë bota sot. Në mëgjes hmm. 8 e 15 minuta në këto momente Ju jeni me klubin e mëgjesit në valet e radios kom tare KLEB FM David Boy vjen me China Girl tani oh, uh, Njëra nga këngët e ti më të preferuar E të gjemë së bashku duke ju ruar të lehta zonjës Meng Wanzhou I could escape this feeling with my China Girl my little china girl. I hear her heart beating loud as thunder, so many stars crashing. I'm a mess without my little china All this stars crushing down I feel trapped like on a moonland door I wonder look at my China girl. I could nothing trying to get I'm a coconut afraid really meant too much when my head it's not trying to get in the 9-10 minuta, jenë me klubën e mëgjesi, në radio në komptarë e klab e femë, mëgjesë blendi, mëgjesë atini, mëgjesë olda mëgjesë së deshormi. Mëgjesi, pup, pup, pup, pup, pup. Pra në trego, pa këtë që are është e reja nga jeta e demis. Demi morë. Demi morë. Vakët janë disa media amerikane që kanë zirë të njëti në lajmë, në për fjalë për... Më në funda jo ka gjetur të shëshurin e jetës ësaj Aktorja 56 vjeçare mm. është fotografuar Në shëshurin e një stiliste ja? e, Ajo është me origin e, Serbe, por jeton dhe punon Në Amerikë, 23 vjeçarja Masha Mandzuka dhe uh, thësh temat janë që të dyja uh, kanë një lidhje dashurie me njëra tjetrën. Oh. Në fakt fillimisht mediat në Beograd e kanë bërë publike lidhjen e tyre ç'vitin e kaluar, por tani më duket sikur e bon nërshise... ato e kanë zyrtarizuar e, një në një farë mënyrë lidhjen e tyre. Por shikoj që bë, se demim mur ka pasur gjithmonë lidhje që kanë qenë publike edhe më qora ka qenë me aktorin Emilio Estevez dikur ka qenë me Bruce Willis, Bruce Willis e martuar kanë fëmijë bashk është mm, kusht ishte... i dashurisajm shumë publik mm -hmm. për një edhe për shkak të diferencës moshës e etj e etj në periudhë disa vjeçare mm -hmm. që tani ka disa vjet që ka kaluar mm -hmm. por kjo pra dihej që kanë qenë shoqë të ngushta në fakt po dhe e di që janë akoma në spektrin e spekullimeve se këto vet nuk kanë planuar asgjë Por burimet po thon se Mhm. Mm Ato janë më shumë se sa shoqja. Pam. Janë në mikesha të ngushta. Prej 2 vitesh. Pam por shkojë që komentojmë më shumë se të fotografuara se ishin bashkë duke bër shopping mm -hmm. për roba fëmie. Robat Êshtë janë për vajza 2 vjeçare e Mashës. Ëh. Mm -hmm. Cilin dëm i mbanën krajtët kohës. Madje dikush ka fotografuar edhe makinën e dëmimur ku tregon që ka dhënë një ulse për fëmijët. Në këtë rast mendohet ju. Përumin, Rumin uh, e vogël. Pra që po e rrit. Po. Mm. Okej, okay, mirë. Gjithsesi, thashë të themi atë. <laughs> thashë të themi atë, po. Po mund të jetë kështu. So. Gjithsesi, ne ju urojm uh, lumturi kësaj vajze. Normal. Që na dha filmin Ghost. Lejo vetëm. <laughs> <laughs> po the G.I.G. Kurrësh nuk e afundim që të bëjmë një film më tani më. Ah, kapiten, po. <laughs> Ëh. Ka gjoxha vite. Ne kemi harruar fare. Në shëta ndë në formë, ndë e ndë buboroshe right. mm -hmm. Brune E tjere, tjere, tjere Që në qënë neve zonja e zotrin Të kë loja kë kam parun Oke okay. mm -hmm. Wow mm -hmm. Mm -hmm. Loja kë kam parun sot në klubin e mqesit Vjen të kju nga Kompania më mire gjupave Kupën nërte mm -hmm. Kupën nërte zonja e zotrin Që është edhe anagrama jonë Për ditën e sotme A tere dip dip tim tim tim ma dohet një zilq nga ato që i bie 069 2070222 mund të dërgoni edhe ju të dashur mish mesazhet tuaja atëre loja funksionon e tiu është një dhuratë në lojë për ju nga zepa natyral nga zepa natyral kështu që, që nëse e gjeni se kë kam parë unë bazuar tek pyetjet që më bën jeri altini <të> dhe olta Ju mund t'i identifikues. Javier. Ësh mashkull? Jo, okay. i. Okej. Alternativisht që është femër dhe je shumë i saktë. Ty... Mendoj që është politikan. Je shumë preciz tek femër, e gjetë. Por jo, nuk është politikan. <laughs> Ajo është një këngëtare. Oh, bravo, të, bravo. Ës sakt. Mm, një këngëtare brune. Au. Bitri ditë në 40. Jo. Ose në ato ujra. Vjen kish. Okej. Okay. Ni këngëtar Brunë pra. pra. ashtu. Mbi 40. Po. Ës bjonde? Jo, un thash, këngëtar a... Bruno. Okay, se këngëtar Bruno që çajmënde. E di, e di, e di. Se është si na ka dhënë të gjithëve. Vazhdo alt. Na ngrenë msimin edhe. Çfarë thash? Po pra sa vo ishte këngëtar Bruno. Vazhdo. Okej. Atëherë kjo është këngëtarë Bruno e zhanrit pop. Dijanu të thoshë. Atëherë kjo është Mhm. Kjo është Pe Korçe. Ësht ajo pra, oh, e eh madhja. Bravo. Elfa. Bravo Olda. Wow. Ai eli di drejtemi Demim Mur, përse përse thajte Olda. Po thosh, Adem i Mur është ende shumë i bukur dhe mm -hmm. pse 56 vjeç. Etj, etj, etj, por uh, Elifara pra. Tan. Elifara. Pra Këve po shte po po po. dhe shpo bëndë Gjerës për bëndë Shtë të më do fëshe Per momentin Por Më besa E për shëndet atje <tus> Këtë jemi paspak në klubin uh, Prove më tuket e kë Paladi Kong Ati uh, Paladi uh, po, Kongresor, kongresor. Mm -hmm. Ati o shkum vua Shkum duem E të të që ka Po bëjmë prove Janë Ka shkën nga maqike Në si dje Damn Damn Ja, po ju vonjë aparatida. Isha tani elita vetëm. Aty e vash. Kthehemi mbës park të lumtë olta. Shikojmë se kush ka fituar nga Juve Zojë Zotrin 2 minuta. Tani është 8:20 kada. My Transgression Still in my heart somewhere There's melody and harmony For you and me tonight oh. I hear them call my name Everybody says say something to me personalities the best music the funniest shows this is club fm mëngjes më shkeni ardhur në klubin e mëngjesit zonë zotrimu përshëndesim tetë e 33 minuta në këtë moment e un jam blenditur bashkë me jeni mëkimi Altinin mjese. dhe Oldtmen ne as si po tregonin pak më herët uh, në klubin e mëngjesit Sot kemi të fëtuar të në studio edhe një mik, i cili është zotë i Gjergjë Bëja Gjimim Gjës Gjergjë Mërësë herdo Mërësë herdo Mërësë dhe mërësë u gjeta është shumë interesant dhe Gjëja Ne poentanim bashk me, me jerin në altinit dhe oltin këtu pak me herë Dhe gjithisht në të interiguar uh, nga ky projekt Po më trego pak se qëfar është uh, e qizë kjo nisëm për situash uh, parjen e genetikës së shqiptarve ë uh, blendi unë, fakt, rasisht, unë i, i në fakt rastisht un jam i pasionuar në fakt më shumë historisë por rastisht një një shoku i vllajit tim i kishte bërë dhurat vllajit për ditëlindjen një uh, gift card mm -hmm. që vllai nëse dëshironte mund bënte testin e ADN-s për kuptuar historinë, trashëgiminë e tij. Mm -hmm. Dhe kur e mora vesh, u intrigova shumë, u lexova, futa u lexova dhe mora vesh që në fakt uh, kjo teknologjia e testeve të ADN-s që nga Burgoxha e përhapës mm -hmm. në mosen e perëndim janë me miliona njerëz që e kanë bërë për chef, po pa, po patjetër. Pa, disa prej tyre bëjnë edhe për për të kuptuar disa elementë të shëndetit, disi janë për shembull jetim dhe duan të mësojnë se mund të kuptojnë një ide në Amerik falas. Ai kuptohet që mund ta kenë origjinën. Janë disa kompaninë në fakt, të cilat prej disa vitesh tani më janë komercializuar në treg dhe ofrojnë këtë si shërbim. Njerëzit janë kurioz, mund të ngjesh kushrin të largët, mund ngjesh sepse aty janë vetë përzier për shkak se ai a ia ja, vallë rumun apo je, po je skandinav apo italiane apo po, polak apo po, po dhe këto janë të gjitha alternativat e mundshme, kështu <laughs> që ti do që ta dish. Pra, ose si sh, a, e përmendë një mënyrë për ta për të dorëzuar testin e gjenetikës që tani është bër më i lirë për të bërë përpara se të tej për i shtrendi pamundur, është për të për të njohur rreziqet uh, e shëndetit që mund të, të paraqiten në bazë të gjenetikës, e ne dimë që kjo është shumë e rëndësishme, shumë njerëz po përdorin për këtë arsye. Po, po, është e vërtet. Në fakt, ajo është interesante ajo që ju tha, do të thon kur është bërë uh, zbërtimi i kodit ADN-së njerëzit, më duhet të kaqen Bill Clinton, presidenti i po, Amerikës. Dhe ka qenë një projekt i jashtëzakonshëm bashkëpunim midis shumë organizatave shkencëtaresh nëpër botë, ka kushtuar disa mil, miliarda mm -hmm. dollar dhe Clintoni ka dalë edhe në deklaratë për shtyp pa, se nuk ndodh që shumë e rëndësishme që nuk ndodhë rrallë do të thonë që një president të dalë për një gjetje shkencore, të dalë të deklaratë për shtyp. Por kjo do të ndryshojë, siç ka filluar të ndryshojë krejtësisht në mjeksinë, në mënyrën mm -hmm. se si ti i trajton sëmundjet, mundi të trajtohesh tani në bazën gjenetike. Edhe jo të rendesh pas pasojë, kam, kam lexuar që në disa këto vende më të zhvilluara mendohet se së shpejti edhe terapia e kimios mm -hmm. do të jetë e personalizuar në bazë rezultati të rezultatit të analizës gjenetike që ka. Absolutisht. Njësi ti mos marrësh asnjë medikament i cili nuk vlen të, të, të, të. panevojshëm, mm -hmm. po. Ëh, por un kur e mora vesh këtë, u intrigova shumë, lexova pak dhe pastaj kuptova që ka disa lloj testash, ka teste që nxjerrin, si thua, mesatarën që çfarë më sot, që është akumulimi i prindërave tani, gjyshurve etj etj. Mm -hmm. Por paska edhe disa elementë veçantë ADN-ja që nuk u mesatarizojn, por u transmetoqan nga prindrit te fëmia në mënyrë identike, janë segmente të vogla. Qartë. Nuk kanë të bëjnë me karakteristikat, domethënë nuk do të thotë që ti je më e bukur apo më e shëntuar, më e zgjuar apo siç mund të mendojnë shpeshherë njerëzit, që kanë mm -hmm. këto karakteristika, janë kështu si si thrimë buke që lihen në gjurmë detektive. Mm -hmm. dhe këto tu transmetoqa nga babai tek fëmit ose nga nëna tek fëmit mm -hmm. kuptohet një vajzë merr vetëm x-in e nënës është biologji e thjeshtë kurse djalin merr dhe x-in dhe y-in ne un pastë mora vesh që mund të testosh y-në këtë segment mm -hmm. dhe kjo krijon një zinxhir njerëzor në kohë do ti mund të kuptosh jo çfarë je sot sepse në sot e vendosin vetë çfarë jemi do të thotë etnia nuk është racë është gjuhë dhe kulturë Sigurisht. Dhe... Ëh, uh, por ti mund të kuptosh që 800, 1000, 3000 vite më lart, më parë, nga cili grupim njerëzor linja e ata maskullore ka ardhur. Ëh. Mm -hmm. uh, Ëh, dhe uh, mbasi në fakt mjafton një maskull nga familja ta Boi, nga Fisi, sepse gjithë të gjithë të tjerët kanë të njëjtin Y. Ëh. Ëh, dhe mbasi e bëra kuptova që ishin mbledhur një grup dhem shqiptar që janë kryesisht në Amerikën e Kanada të cilët kishin në rrëth një vitë, dy vitë, mos nga bojë, kishin fillu një projekt ku të gjitha ta që testoishin dhe që mendonin që kishin originën shqiptare, të akumulonin rezultatet zbashku në mënyrë për të kuptuar i cili është mozaiku, të mm. sot përbën atë që ne quajmë popullat shqiptare. Dhe shiko që kanë një faqe ku këto DNA janë grumbulluar gjithë bash, juet genetika.com, genetika.shqipra.com, ku ë uh, kujtdo që është i interesuar mund të gjej më shumë. Shiko që janë mbi 500 të testuar deri më tani. ë uh, dhe i fundit është shtuar këtu në datën 2 dhjetor. Të ti muaj, pra vetëm 4 dit më par. Projekti shqiptar i ADN-s ose Albanian Bloodlines, siç e kanë quajtur ata, pra mbledhja e statistikave, e cila thot këtu, këto shifra janë bazuar në mostrat e deri tani shum të projektit. Sa më shumë shqiptar të testohen në projektin ton, aq më shumë këto shifra do të reflektojnë në realitetin. Shpresoj që edhe ju do të bëni testin ADN-s për të ditur më shumë rreth origjinës tuaj e njëkohësisht të kontribuoni në këtë projekt mbart shqiptar. Ka dy mënyra për ta bërë pra. Ti mund ta bësh për veten tënde Mund ta bësh thjesht për ditur nëse je kurioz mm -hmm. se çfarë përbëri kjo. Ëh, uh, mund ta bësh për shëndetin tënd dhe për të parë çfarë rrisqesh të mbarë si mund t'i adresosh ato më mirë me stilin e jetës. Dhe mund të bësh të dyja bash. Por mund të bësh të dyja bash. Ka dhe kompani që mm -hmm. me një tes të test i ofrojnë të dyja shërbimet, thjesht varet nga kompania, jo të gjithë. Domthon jo të gjithë kompanit bëjnë të njëjtën lloj testi atë janarë, dhe duhet të dish çfarë ti do mm -hmm. dhe të, të zgjidhësh pas te kompaninë dhe produktin. Do të marrë analizën praktikisht të njëjtë, trajtimi i tyre është praktikisht i njëjtë, por pastaj se çfarë rezultatesh do qemtohen janë të ndryshme ëmbarur nga varur nga ti. M'flit park për kompaninë ti ku e bërë vet. Uh, në të fakt kur babait meqë unë uh, me nisë këtë proces duke mësuar nga zero, ja kam bërë te disa kompani derisa gjeta situash pak aş shumë çfarë dëshiroja. Mm -hmm. Uh, por uh, ka kompani që bëjnë uh, uh, teste që i mbulen të tëra, po kuptohet kanë me se varet edhe nga çfarë ofron me koston. Ka edhe kompani që bëjnë vetëm teste autosomale që i japin te mesatarën, po jo linjën maskullore ose uh origjinën -huh. e nisë përmore. Kështu që, që uh, un për një arsye për një tjetër ja kam bërë babait të disa, se ç'tash mjafton një maskull ta bëj chart dhe, dhe ai është është për procesus mund si si zgjedhësh djalin, mm. si zgjedhësh gjyshin në shtëpi ose zgjedhësh djalin e drejtë, y-i është për të gjithë një lloj. Ëh, kështu që unë eksperjencën kam me disa kompani, ëh, paka shumë të gjithat një ndënjë ofrojn varet ëh se thuaç disa kanë një database më të madhe, sepse dhe vet kompani të ofrojn mundësi që ti të krahasosh rezultatin të tëm me të tjerën. Ëh, mm -hmm. kuptohet kompanitë në Amerikë kanë shumë kohë që e bëjnë këtë gjë dhe kanë më shumë network më të madh. Uh, është dhe një kompani në Gjermani e cila është shumë e mirë si mm. cil, cil, si cilësi laboratori, por uh, luan vetëm rolin e laboratorit, bën analizën. Pastaj krahasimin duhet ta bësh vetë. E kuptoj. Që shija amerikanësi që gjithmonë janë më user friendly. Po, edhe edhe është më marketueshme kështu sepse sepse ajo shuan më shumë kuriozitet. Por, ë uh, nga të dhënat që janë mbledhur deri tani, njerëzit janë kurioz të dinë. ë uh, rezultatet, rezultatet mm -hmm. e deritanishme janë testuar pak, të paktën këtu kam në grafik 502 vetë rezultatet e cilëve janë akumuluar çfarë na thon kjo për për shqiptarët e sotëm nga vim Për shqiptarët e sotëm do do doja do thonë rradh parë që ato shifra janë për gjithë shqiptarët, dhe shqiptarët në Kosovë, dhe në Maqedoni, dhe në Malzi, ë edhe Shqipërinë dhe pjesa mm -hmm. popullata çame le ta kujojm. Kështu që vetëm njerëz që e konsiderojnë veten shqiptar, po, andaj shoqërojnë testin dhe në fakt të rezultatet tregojnë se ata vijnë pak a shumë po në të po. njëjtin në ne Në fakt dhe un jam përpjekur në mënyrë specifike që edhe e, ata që banojnë në Shqipëri dhe nga komunitetet, nga minoritetet, mm -hmm. për shembull minoriteti grek, nga vllëhët apo romunët se që i thrasin disa ëh dhe nga komuniteti i Maqedonas në në në kufi me, me Maqedoninë të testohen në mënyrë që ne të krijojmë një ide sa më të qartë, por kam përshtypjen që të dhënat aty janë vetëm për ato që e konsiderojnë veten shqiptar. Okej. Okay. Çfarë çfarë lëzojmë? Apo që mund të mësojmë në termat përgjithshëm është kjo që ëh flasim gjithmonë për linjat maskullore, mm -hmm. jo për linjat femërore së mesatarë të popullatës, se nuk janë eksaktisht njëjtë njëta gjë. Linjat më shkullore shqiptare mund thujet me sigurit lartë që janë produkti e pokës bronzit. Në më thënë uh, ndoropian, të cilët kanë arru dhe më vonë është kryua identitet që në e shtemëruar i lirë, e pas të më vonë arber dhe shqiptar. Uh, nuk jemi produkt i neolitit ose atyri që ne quen pelask. Në më Prezik. vetëm 2% e linja më shkullore të sot më shqiptare dalin neolit ose pelask, dhe kjo është po thuj se e përqëndruar në juk lindja e shqiptarëve të sotëm kanë trashëgimi pellazgjike mund ta quajnë pra por kjo dhe këtu vjen bëhet interesante sepse kjo është kënce eksakte po, kjo mm, nuk ka kështu apo ashtu dhe kjo është e bukur ajo qës ky është një fakt shkencor uh, po, por por bie ndesh me një me një besim pothuajse pothuajse <laughs> më një dëshirë uh, me një tabu që ne jemi uh, okay të, të pak tani i lir por i lir konfirmoan pra po. jemi në jemi i lir Por jo domos domosëri pellazë dhe mes jo madje u shpërqa keq, nuk jemi pellazë. Praktikisht de facto nga ana statistikorë nuk jemi, si linja maskullore. Ne mendojmë që linja femërore neolite ose pellazke mm -hmm. duhet të ketë diku 20-30%, duhet të ketë më shumë, mm -hmm. sepse nga mënyra se kanë pas lëvizur njerëz në antikitet, përgjithësi meshkujt eliminonin meshkujt. Qartë. Dhe, kjo që do thotë popullata Elina femrorë në Shqipëri është më e gjerë, më diverse. Mm -hmm. Kurse elinat maskullore janë më të pakta dhe më më specifike, sepse burrat vriteshin me njëri tjetrin mm -hmm. në luftë, kështu po, që nuk trashëgonin, derisa po. grat merreshin si konkubina apo ribia. Po, po, po robinia... poligamia ka qenë praktik normale aty. Kështu që, kjo është e konfirmuar vetëm në Shqipëri, është praktikë mm -hmm. shumë se mbaru Europën janë bër këto teste dhe pak a shumë janë dalë, janë konturuar disa disa fakte. Ajo që mund të themi tjetër është që ë të vetmit që kanë lënë situosh gjurmë gjenetike të shqiptarët, dhe në përgjithësinë e Ballkanit vetëm të shqiptarët janë vetëm slavët dhe gotët. Gotët kanë qenë përpara, në shekullin e 4-të të erës sonë, periudha romake. Mm -hmm. Ndërsa slavët uptohet kanë në shekullin e 6-të dhe 7-të. Dhe këto janë dy grupimet që mbas epokës bronzit kanë lënë gjurmë gjenetike. Ça si ta si ta kuptojmë fjalën gjurmë gjenetike? Dhe dhe si ta kuptojmë dhe, një tjetër pushull që nuk ka lënë gjurmë gjenetike? Ëh uh, atëherë do marrim uh, le të themi ottomanët që janë rreth 500 vjet. Ëh uh, tani ka që, uh, një besim që ne jemi të përzier me turqit pasi mm -hmm. dhuna e pushtuesit etj etj uh, në fakt në fakt ky test rëzon dy do këto këto rezultate janë dy teza dhe perceptime të forta që ne kemi që e para një qinemi një vazhdimësi e qartë pellazgo ilire që, që si ne pellazmohet nuk kemi përqindë shumtë ulët mm -hmm. pra iliret nuk kishin pellanz po ne shqo pelazgjan popullata neolitike para indoropiane. Pastaj mund të bëjmë edhe për kufizimin po, çfarë po, pelazg. Po, po, po. Por edhe grekët e lashtë kanë referuar pelazgjan, po thonë njerëz që flisnin një gjuhë ndryshe mm -hmm. para se të vinin Helenat. Interesant është që nuk do të do të bëj një shënim për pelazg që do t'i rikthem pak më vonë. Por po të shikoni me vëmendje edhe arkeologët tan, sidomos mas në dhjetës, dhe historianët tan eh uh, uh, janë distancuar dhe janë shumë të kujdesshëm po t'letësh mm. me vëmendje në lidhje me çështën Pellazgo ilire. Donë të okay. thënë ka bilës disa përdoren tani po një emërtim para ilir. As Pellazg nuk duan ta përdorin. Dhe shkencërisht që ta dini nuk ka Pellaz. Shkencërisht quhet neolit epoka. E, qar. për, është qartë. Sepse kjo ishte pyetja po. Mm. Pra, disa, prandaj nuk kemi Pellaz dhe kjo është okay dhe, dhe kam përsëritur që shumë njerëz mund të bëjnë paqe me këtë për shkak të neolitit që është aq larg në histori. Por por kjo dhjetëra është është gojë interesante. Ka një besim fort pra që turqit këtu ë lan situash mm. një një rrëngje genetike duke u përzier me gratë shqiptare dhe u si tuaj dhënuan, u forcuan mine. Dhe ne jemi si kushërim me Turqin. Të po. E vërteta është, është e vërtet, totalisht e kundërta. Ne në fakt nëse na dalin 2% linja neolite, Pallazga, mm -hmm. deri tani nga 500 e testuar që janë goxhan në fakt. Pa, pa. 500 mm -hmm. është një kampion goxhan. Është kampion i ulshëm për Shqipërinë. Ne do ta punojmë, do të përpiqemi dhe i ftojmë dëgjoret që dëgjusonë se nëse do ta bëjnë testin. Ideja është pak të bëjmë të paktën 1200, mm -hmm. që është solide pastaj totalisht. Por ne nuk ne gadal asnjë linjë maskullore deri tani që tjetë qartë turke ose otomane. Ëh dhe ata shqiptarë. Et gjurmë gjenetike, s'i thënë nuk ka. Të... Linja maskullore flasim çfarë. Domthon edhe ata shqiptarë, sidomos në Maqedoninë dhe Kosovë, që kanë një, si thua, kanë një influenc më të madh turke, kur janë testuar dhe kanë pretenduar paraprakisht që janë turq, Mhm. Mm kanë dalë linja maskullore tipike të epokës bronzi të Ballkanit. Domthon janë banorë autoktonas të cilët nga ana kulturore mund të janë turqizuar çar, ose otomanizuar totalisht, mm -hmm. por si vazhdimsi e linja e maskullore nuk janë uh, otoman ose turqë janë ballkanas shqiptar ose ilir të uh, që nëse ta përkthejmë në termë historik, që ti e ke një lloj pasioni Çfarë do të thosë këtu në në ditë për ditë mënenë këtu njëra, pra nuk pati përzierje, nuk pati nuk pati seks po N themi masiv. Jo, jo, ështëo, ka, ka ka një gjë, është ndryshe të bësh seks masiv ose jo masiv, dhe ndryshe është të lësh trashëgimtarë të cilët janë të cilë mm -hmm. suksesshëm. Mm -hmm të ken influenc, të shtohen dhe të të vazhdojnë linjat e tyra. Por nuk kanë, pra, nuk nuk nuk lanë, me 500 vjetë nuk kanë. Uh, sepse e paraherë që Shqipëria, me çka kuptojmë edhe nga historia, por edhe nga kjo konfirmohet, nuk qenë vëndi mm -hmm. uh, kundrës, ka qenë vendi i oportuniteteve. Ëh. Ë, në përkundër se ka ndodhur kundra shqiptarët që janë larguar në mënyrë të vazhdueshme nga vendet e tyra, apo arbrit, se mund të thuajmë se si të varet nga faza historike, uh, dhe gjen gjurmë të qarta historike, edhe te otomanat edhe te turqit sot, edhe ne Greqi, edhe ne ne byut e Bullgarisë, të shqiptarëve të cilët janë përpjesë e kësaj lëvizje kanë përdorur infrastrukturën e perandorisë për oportunitete më të mirë ekonomike, nëpërmjet ushtrisë, shërbimit mm -hmm. uh, burokratik që ka pas. Do thotë kjo që kemi lënë ne mm -hmm. ndoshta uh, gjurmë të vogla gjenetike në popullit uh, përreth? Po, është e qartë, do të thonë këtu tek ne gjurmë gjenetike nuk kanë lënë pushtuesit, mm -hmm. kanë lënë dyndjet. 12 gotë, 12 sllave. Tani që e godve është gjithashtu e interesante. Mm -hmm. Gotët vinin, le të vendosim gjeografikisht. Pra gotët janë një popull verior, nga jugu i Suedis. Uh, nga jugu i Suedis uh, ndiminat mm -hmm. e shvet roqut gotike gjithmonë, pra shekullën e parë kanë lëvizur dhe janë futur në Europë. Kan zbritur poshtë. Këta ka... ishin si, si viking pagashum. Këto janë pararentës viking. të vikingëve. Uh, kan zbritur në fillim nga jugu i Suedis në Poloni dhe pastaj kanë ardhur drejt Europës juglindore. Dhe ka përzier, pra, ka një gjurm rreth 8%, 6% 6% të shqiptarëve kanë mbartin me genin got. Po, dhe por kjo është rreth përqendja më e lartë është në jug sesa në veri. Në përgjithësi jugu i Shqipërisë ka më shumë diversitet mm -hmm. sesa veriu. Veriu është më kompakt, jugu është më i përzier. Edhe slav ka më shumë jugu sesa veriu, edhe got ka më shumë jugu sesa veriu, edhe neolit ka më shumë jugu sesa veriu. Pra, sepse ju shikoja dy tabela të krahasuara këtu, Geg dhe Tosk me njëra tjetrën tek Gegët shihen dy dhaja, genetike, tre, grupime të mëdha, gjenetike, më fal 3, grupime ndaja gjenetike, ndërsa tek Toskët 2 dhe pastaj pjesa tjetër është goxha më e larmishme, më e larmishme. Pra një një Tosk, siçuniam një Tosk, si ëh, uh, është gjenetikisht më më i larmishëm së sa një një geg. Megjithatë, dy grupimet e mëdha, identifikuese janë janë pak a shumë të njëjta, tek tekta. Pra ajo çfarë na bën neve i lirë shqiptar, njerëzë së bronzit mbetet të njëjtë. Vetëm që në në në veri është përqindja më lart, e lartë e këtyre tre grupeve është 80%, kurse në jug e këtyre tre grupeve është diku dykuta... te pesë vjetë 2%. Unë zgjoj se shifrat duhet u shtuar kampionit, duhet u kalibruar nga pak, por po e çudit më është edhe Slavka më shumë në jug sesa sepse do të mendoje me çfarë Slavet janë në Breg. Sepse dyndjet Slave në Shqipëri, domethënë përqindja e Slavëve në Shqipëri nuk ka të bëjë me pushtimet e Car Dushanit mm -hmm. apo Perandorisë sërbë. Ka të bëjë me dyndjet Slave kur kanë ardhur si val, kanë ardhur si popullat dhe jo si pushtues si të vetë qeverisë, të vetë qeverisë të qytetit Emirfield administrativ dhe politik. Pra kur ata kanë ardhur kanalet e paqja. Po, kan ardhur për të... tani në pa paqe është fjalë e madhe, domethënë se edhe kjo përkuvizim i pushtim ndyndje mm. uh, është duhet ta diskutosh, por në tërsi ndyndje quhet kur vjen një popullat dhe nuk ka një plan dhe një strategji politike. Ti më thoshë që Juglindja e vendit është ku sllavët qëndern më shumë? Juglindja e Shqipërisë është vendi ku ka përqindjen më të lartë sllave, por është vendi përqind vendi ku ka përqindjen më të lartë neolitike, dom nga zona e Korçës nëse mesatare është neolitike, pellazgët mm -hmm. e shqiptarëve është 2%, Korça mund ta ketë 4%, 5%. Donë me Korça mm -hmm. ka diversitetin më të madh të, mm -hmm. jo si të të gjitha llojeve njerëzve që kanë ardhur në Shqipëri. Klas i qarkë, jo vetëm si qytet. Çe do të thotë se uh, e kuptoj. Ëm uh, pra neolitik kur ne nuk kemi ide aq në Korçë gjen më shumë. Pra nëse ka padhur dhe ka padhur pellaz këtu dikur para se ilirët të vinin bashkë me ta nebra uh, indo-europianët Kta, për kush janë këta Pelaz, Pelazgët? Pelazgët janë një populat që ka hyrë në Europë rrëth vjetë mi vite më vërë para, ka në ardhur nga jo që është sot zona e lindjes mesme, Anatolia. Këta ishin njerëzit e parë që shpikën bujësin. Dhe për shpike e bujësis i dha një avantaj të jeshtë zakonshëm një populat e cilja tashmë nuk ishte nevojët lëviste mm -hmm. 20 km këtëron në, në, në ditë për në? dushimit mund të në nga njëta si përfaqe uh, toke mund të ushqente më shumë njerës, mm -hmm. të të më mirë, tira, tira. dhe të imbante më mjerë, e tjera, tjera. Dhe kjo teknologi kur u, u, u aplikua në fillim lidin e mesme, pas taj filloj të shtoj të shpërndaj në përbod, duke në Europë ka hyrë në primit Balkanit. Mm -hmm. Kjo popullat qëhet neolite, neo dhe në fakt arsye është bënë sens, arsye e që në korës dhe lë më shumë, sëpse dhe gjetit neolike në Shqipëri nga anë arkeologve tanë, për përqendrimin më të madh ka në zonën e Korçës. E kuptoj. Kështu që jam e bindur që unë di që arkeologët tan kanë filluar në bisedimet me një laborator në Gjermani për të bërë testet e estrave që janë gjetur gjatë gërmyrave gje par... të Tapit. Do jetë gjë e rëzakonshme, sepse vetëm ne në Ballkan nuk kemi testet e estrave antike, të gjithë tjerët i kanë bërë. I kanë bërë. Ne edhe referencat e ilirëve kemi nga arkeologët kroatë dhe serb, sepse ata kanë gërmuar në këto vende ku kanë qenë dikur ilirët dhe kan bërë të testet. Ne kujtojmë ditën ditën mbas si Lahuta është, po bëmë ndenë menjëherë, shkruajmë letërën e tyre, jemi gati. Çiko, por mëçi por më përmend godot, do të them një gjë interesante për godot. Po, ato aty doja dilja te godot. Ë, uh, në fakt përqendrimi më i lartë i godve si ah. është në jug sesa në veri, po përqendrimi më i lartë i godve në jug është në zonën Labrizën, sipasën Kurvelesh. Rreth 20-25% e linjës maskulloren Kurvelesh dalën në origjinë godete. Kjo është kjo është realist shumë interesante. Edhe ne me surprizuar kjo. Labriz <laughs> dhe si mëshkërit në Kurvelesh janë got 25% ndërkohë që mesatarja në Shqipëri është 6%. Po. Po. Për ta ose tek shqiptarët është 6%, tek mëshkërit kurvelesh shkon deri në 25%, 25 gotik ëh uh, çvim prandaj ka një shtëpi në Gothenburg do doje që ta kishin të në faktin në fakt nëse do merrnim këtë linjën e, e testeve të linjës maskullore i bie që në fakt minoriteti minoritetet ne duhet kemi të tëra minoritetën në Shqipëri nga mm. ato që kemi zyrtarisë minoritetit të god <laughs> partia e godve do të ishte <laughs> Epse jo e, unë mund të imaqënoj me një vikingë, me, me zipre stani që të ndali testi muat, kemë dhe unë pak më shumë gotës e sa shqiptari me satarë që të mund të, të shpallë. Po, uh, një qërë qërë është interesantë, është interesantë një vetë personalë për njërë që janë kuriozë, për njërë që janë të apasionuar në bas historisë që të nësojnë më shumë. Gjithashtu është interesantë dhe se si uh, mund të thujetë ca konceptet në gurta homogene, Që ne jemi kështu apo jemi ashtu ne jemi në fakt si çdo si popull tjetër si çdo mm -hmm. popull tjetër një përzierje e rrërave të historisë domethënë njerëzit e fara shëdhur andaj këtej dhe dhe ja ku jemi sot ja ku jemi sot si të gjithë tjerët në një far mënyrë dhe kjo është e bukuraja që dihet paraprakisht edhe para sa ta bësh çfarëdo të vrasësh mendin për këtë po si mund ta shfrytëzojnë historianët për për të bërë më shumë shkencë po juaj historike metodëna e nganjhenë gjenetikeve. Po ka varet nga segmentet kohore, kuptohet që kjo ndihmon më shumë antikitetin dhe mesjetën e hershme, që kanë më pak dokumenta dhe mund të hyj ose vlen më pak në periudhat duke ofruar periudhës moderne, sepse gjërat janë më të shkruajtura dhe janë më të të, të studiuara. Mm -hmm. Por disa nga gjërat që mund të përdoren është për shembull një nga ato që u tha, gjithmonë ka arkeologët tan kanë pas këto problemet e dyshimit si është kjo puna e neolitit me indo-europeanës, si kanë qenë të lidhura kjo i kalibron gjërat i qartëson dhe duke u bërë testet e testrave më shumë në Shqipëri, duke u bërë duke përfunduar këtë projekt që ne të kemi një kampion me 1200 veta për Shqipërinë, mm. për shqiptarët, atyre do jetë më kollaj për të nxjerr disa konkluzione në lidhje se si kanë evoluar gjërat. Një element i dytë që unë kam vënë re është që ne gjithmonë kemi diskutuar si kanë bietuar shqiptarët, ë, nga perandoria romake, nga dynia e barbarëve mm. dhe nga nga testet kuptohet gjithashtu që rreth 1500 vjet përpara, që përkon me rënien e perandorisë romake dhe dyndjet barbare në Ballkan, këtu ka pasur një shok dhe ka një ngushtim të linjave maskullore, ka një zvoglim. Por është i arzakonshëm, është dhe kjo ndodh vetëm kur ka krize ekonomike, politike, smundje, plaçkitje etj etj. Dhe pastaj duket që nga një grup i vogël njerëzish, ka një ekspansion bas 1000, domethë 1400 vitet e fundit. Mm -hmm. Dhe kjo dallohet edhe kjo nga testet e ADN-s. Ëh uh, dhe uh, në fakt neve si komb në krahasim me kombet e tjera në Europë kemi shumë homogjinitet. Domethënë me një nga kombet që ka nivel më të lartë homogjiniteti, sikse kjo është relative në raport me homogjinitetin në qarqet. Dhe kjo vjen jo në aspektin racë pastër, vjen sepse nga një grup i vogël njerëzish rreth 1300-1400 më parë, që është nga zona e thellës e duket malore është ka rishpërthyer një popullat e cila është shtuar dhe ka bër përsëri ka ri ri populluar ato hapësira që dikush i kanë i kanë pasur para të tyre. Domethënë dhe kjo është një tjetër element që neve e kemi thënë historianët tanë thonë, ne kemi dëgjuar, por tashmë e kemi me një provë shtesë mm -hmm. që është pothuajse matematikorë mm -hmm. dhe nuk e konteston dot. Ëh, so, uh, që çuq këto janë ato gjërat, më mora dy shembuj për t'treguar se si ëh uh, testja ADN-s në këtë aspekt është një mjet për të kuptuar historinë. Përtej. Na shkruan dëgjues na pyesin ku bëhet testi dhe sa kushton. Mund të na jenë bashkuar pak më vonë, se niset. Por leta përsërisim në një moment të shpejtë, se 500 e kanë interesuar mbas së bisedës, që të bëjmë pjesë e kësaj, të bëjmë pjesë e kësaj. Atëherë që ta bëjmë Do të thotë që unë do ta bëj testin live në Telenkom. Ë, atëherë që ta bëjmë show, e para testi bëhet me bështym, futet një një lloj furçe në gojë, ë dhe ë uh, merrët për shtym, duhet 1 orë përpara mos kesh futë gjë në gojë në mënyrë që për shtyme mos jetë kontaminuar me cigare, me duhan, me ushqime. Okej. Okay. Dhe, ë, siçi un kam qen duke pir kafe, mund bërë, që që dhë dhë ta bësh. Si do ta bësh sikur me pakvon atë, oke. Se mund të dal brazilian me. Ë, mbasi e e bën këtë me për shtyme, e fut në një gjët vogël, e poston. Testi bëhet ka kompaninë në Amerikën ose në Gjermani që e bëjnë. Domethënë çdo gjë mund të bëhet me post. Kostot janë të varur edhe nga niveli i testimit. Ka teste të linjës maskullore që mund të bësh edhe 500-600 dollar, por ne mendojmë që e, një minimum 100-150 dollar është më së mjaftushi. Pa një test rreth 100-150 dollar është ai. 150, 150 dollar. Do ishte një, duke përfshirë edhe postime dhe gjërat. Në çfarë? në fakt nëse si si si grup si si njerëz që si po merren me këtë projekt, ë te faqja e internetit janë dhe të dhënat e kompanisë genetika.com, mm -hmm. genetika.com. Pra, çunat e gocsa që janë të interesuar ka një faqe edhe në Facebook, ë uh, por adresa zyrtare është genetika.com, aty mund më të mësoni edhe bi kompanitë që ofrojnë shërbimin dhe se si të dhënat tuaja, sepse kjo është një çë private, pra ju testoni për veten tuaj. Portodona tuaja mund të bashkohen me dhënat e shqiptarëve të tjerë në mënyrë që të krijojmë kampionin e madh që na tregon mbi mbi veten ton. Por, për ata që uh, unë me thënë drejtën për të ndihmuar nga një njerëz ose njerëzit jo që s'kan credit card, që s'merrën mm -hmm. postime, unë e kam kështu si pjesë vullnetare që i uh, i ndihmoj që paraprakisht për shembull porosis disa kits. Për, të, për që njërës të bëjnë testin pa u marrë me postime Nesha. më të njërë. Ky është kontributim në kupimin e <laughs> si, si antarit grupit projektit. Êshtë shumë uh, dhe, uh, testi masi meret, masi e bëgjë. Dhe testin masi mërët, masi kompanija e mërë, zjatë varet nga kompanija dhe sezoni, se përshmu tani ka festa mm -hmm. përshmu njërës të bëjnë, por normalishtë zjatë rrëth një muaj, një muaj e gjusë dhalja rezultatet. Kështë të bërsh përgjitë dhe tua? Gjeshit falenderoj. Është kënaqësi, ju falenderoj juve. Ëh, Gjeshbazi Zën Zotring, genetika.com, kjo façja është një projekt Albanian Bloodline ose Adnoya e shqiptarëve që na ndihmon që të shikojmë uh, kush jemi. Kush jemi eksaktësisht. Kthehemi mbasfaqe falendërt. Është klubi i Gjeshit. Ma mama told me shoka Mësuesitve mirë se keni ardhur në klubin e mësuesit. Mirëmëngjes. Unë më shëndesë jeta. Ti je zakonisht kudo që jeni. Unë jam bleti bashkë me yjerin këtu, Aldin Sulaj dhe Olta Rekën. Mirëmëngjes. Ne morëm solta. Po, po. Që nga një mitaj sigur ka skatur kesha. Mhm. Që ka vërtet. Mund dish nga mami, nga babi jo. Nga babai i purë. Po pra, interesante ajo. Mëngjes shtatë, kohë tani për tani disa nga fituesit e lojrave tona të deri tani shme, shpërblimet janë në dhuratë. Ë, uh, ne kishim një anagram, nën produkte ishte zgjidhja e saj 309 i marrë numri Erion dhe fiton dhuratën nga Rogers. Bravo Erion, ke fituar kuponin 5000 lekë të reja nga Rogers tek City Park apo qendra tregtare Toptani. Ku do të, të vi për mbar ty? Kutët të doj e... Shpjotarda zemërë <laughs> Tani <laughs> uh... Dërko, ti kishe par Eli Farra, po. një të rejgjash të imbaronumëri E u landës dhe fiton një kupon nga Zepa Natural E ljumë të, të ljumët E ljumë të devajzës Landës Shumë shumë mirë, Olta Shumë shumë mirë Ko e censurës Tani <laughs> Vërtet mund përfajsoj një form të re argëtimi Por është në të njëtë në ko Edhe paisia më e fuqishme e komunikimit që i këzistën <laughs> është shumë, po, po shumë... Shumë... shumë e vështirë po mendoj as dite në momentin që censurova atë që po mendoja është <laughs> <Se> shumë e vështirë <laughs> O nuk e dëgjova fal, s'kisha mend. Është drejtë, e, e, e mund ta xhe edhe një. Bashkë më thjesht dëgjohet. Vërtet mund të përfaqësojë një formë të re argëtimi, por është në të njëjtin një kohë edhe paisja më e fuqishme e komunikimit që ekziston. Kom, pra, dpi, si mund të jetë edhe <laughs> paisja e argëtimit, por edhe është njëkohësisht paisja më e fuqishme e komunikimit që ekziston. Aste. Le themi që nuk është briri. Briri god i qysh i tim. Le presion pas 2 muajsh. Okay. Le t'shojmë pra. Gjeni juve se për çfarë vhet fjalnëse gjeni keni dhuratën e oltës. Kujdes. Një kan filtruese nga EcoSoft. Super. Si fillim. Gjojeni dëngër të fundit dhe largoni. Në vërtet mund të përfajsoj një form të rejë argëtimi, por është në të njëjtë në ko, edhe paisia më e fuqishme e komunikimit që i të zistëm. Ka... Ha. Jo, ideja është dhe të gjedhur fjale e sakte, sëpse... <gjellar> po bravo, fjale e sakte. Jo me shkurtime. Si gjithmon, e, si. si gjithmon. Fjale e sakte. Atere, miqë dhe mi keshë azojnë, zotrinj, mbasë uh, pak do të kemi këtu në studio, dy sportisë, dy boksierë, do të ketë boks në Tiranë të shtunën në mbrëmje datën 8. Do t'ju tregojmë më shumë mbi këtë për të gjithë ata që janë të apasionuar pas sportit të boksit, betejave. Mbas pak këtu do vien në Velezët Sora. personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Më siguroj të ardhur në klubin e mëngjesit, zona sot ju përshëndesim, po ju thoshim pak më parë se të shtunën në orën 18:00 këtu në kryeqytet në datën 8 të korra ka një organizim të madh boksi. Kemi zonë studio live over këtu dy vëllezër që këtë sport e kanë pasur pasion për një kohë shumë të gjatë njëri ndër tyre dhe si thirrje Që do të vazhdoj për një kod gjatë Fation dhe Albi Sora Në tume në, mjë mirëm qesi që të dyve mjësit. Shkreasi që ju kemi quna Në tregoni pak për uh, Njarjen, fjetim i shpilëm e njarjen E të shtunës mbrëma Ora 18 në parkun olimpik Se që shqyua e të këtu në kryqitet Që është pran uh, Kompleksit Dinamo Ish, Ish kompleksit Dinamo është parku i ri që është ndërtuar atje Atje du të organizo Në trego pak uh, Fation Siç e tham, siç e tham ky ky event do të jetë specifikuar në boksin profesionist. Mm -hmm. Do të bëjmë një ndarje mes boksit amator dhe boksit profesionist ose më mirë boksit olimpik dhe boksit profesionist. A është qartë? Atëherë ky ky event është posaçërisht për boksin profesionist. Por edhe ai që nuk e din se çfarë është eksaktisht ndarja midis një boksieri profesionist dhe një boksieri olimpik, cila është? ë Dallimi thelësor është sepse një boksier profesionist boksin e ka profesion. Ëh. Mm -hmm. Dhe pagohet dhe si thuaj ç'është me ato jeton, ukshtër, me ato jeton. Mm -hmm. Nëse a boksi olimpik është në në një koncept tjetër. E çfarë e kupton? E kuptoj, më më sportiv dhe, dhe më më sportiv, uh -huh. më më për vlera, më ma... ai ulën. Ëh, ç'kë pjesë që organizimin do jet në kuadër të boksit profesionist dhe veçanđi e këtij aktiviteti është se pse ëh Ndryshë nga hertje e që këtë në Shqipëria në bërë evenimentet të tila të boksit përfusionist por kanë qënë sportist boksia e përfusionist që ushtërën karriere në tyre jashku five të Shqipëris Në qartë, kanë nërë nga jasht Por dhe janë shitur me origjinë mm, kanë nga Gjermania, në Zvicër, po, janë në por mund mund kanë nisur karrierën aty si sportistë në Çipri, por e kanë vazhduar, jetojnë, ushtrojnë aktivitetin atyre në, në vende të tjera të Evropës mm -hmm. apo të botës. E veçanta, më falni, e veçanta e këtij aktiviteti është se këtu do do do jënë sportista që e, janë prodhim vendi, janë janë janë të shërbim në Çipri, jetojnë në Çipri, kryen aktivitetin aty në Çipri. Në këtë gran boxer profesionist shqiptar Ta. që jeton në Shqipëri. Tani uh, Albi ka jetuar e uh, ka punuar si thosh edhe edhe jashtë vendit. Kjo traditë e boksit profesionist është shumë e përhapur. Shtete bashkuara e Amerikës, në Gjermani, në do të thënë kjo kjo është një gjë që, që që është normale atje për shumë e shumë dekadash jo roki personazhi pa themi i filmave për ta bërë familiar për dëgjuesit ishte një boksier profesionist ta që ne njohim emrat më e mëdhenj të boksit amerikan gjithithë janë boksier profesionist apo çdo boksier çdo boksier arrin kulmet e tij të karrierës të boksit si profesionist ëh mm -hmm. çdo kampion olimpik gjithmonë aspiron të kalojë në boks profesionist edhe aty të marrë ato ti për vetë faktin do ta themi hapur që fitimet janë mëra mëndse në këtë sport, ajo mm. që nga prej industrive më më të mëdha dhe normalisht për disa fitime janë mëdha dhe audienca është shumë madhe, shushë, to, ka... e madhe, interesi është shumë shumë i madh, qëse ka ndeshjet mëdha që bën Las Vegas, po themi për shembull, miliona po, dollar për një nat për disa raunde. Ato ato ato, ato ndeshje që ne vetëm nëndra i shikojmë në Çipri kjo mbrëmje i hap rrugën aty. Mm -hmm. Ndoshta jo shumë shpejt, po mbas disa viteve, shumë viteve, shumë për nesër ose disa për nesër mund ta gjen veten përgjithësisht në në të tilla arena. Mm -hmm. Sepse shet... ndiej dhe ja ndaj sportistëve do të ishte që nëse ai ja del në boksin profesionist, ai realisht mund të krijojë të ardhurat shumë të mira për si për si veten e tij, pra si thosh, ja vlen fokusi në një gjë vetëm sepse ajon në fund të shpërblen. Ne, Shqipëria, di që esh një vend të shumë, shumë i varëfër, dhe normalisht në sport nuk është ka perspektivë për, për të kriju një tardë, nuk e di, për të siguru familjen. Pra ti e bën sportin, po ti gjithmon, kërë i lërgojnë në kësport, gjithmon bësh përshman të i hargjove vide dhe jetës të ende, edhe sacrificat sakifoi sakrificoi vashum edhe nuk i nuk i i lej diçka familjes tunde nga ky sport. Për shembull, kur pyetim mua cila është ëndrra ime, normalisht është një ëndër platonike, mund të themi dalish kampion bote, edhe pse mm -hmm. është diçka realizueshme sepse në sport nuk ka asnjë Sigurisht. nuk ka limite, por ëndrra ime, edhe xoku në Shqipëri për momentin, për kushtet aktuale që kemi që ne ti krijoj un pa investime, ti le diçka nga ky sport. Un kam 17 vjet që un e bëj, e ushtroj ky sport, edhe dua që minimalisht kur lango kjusport, time, e, të langoj nga ky sport, un të kemi krijuar një ardhmë familjes time. ë E kuptoj, është Andrea Rocket e Rocket tek filmi. Vinte nga fillime shumë të vështira, kjo mund të jetë e intereshshme në sport të, po themi, uh, djemve dhe vajzave që që e kanë pasion, bashohen edhe si një mundësi për për të arritë diçka në jetë, fal talentin dhe përkushtimin që ata kanë. Kjo është e mira, pra, është e keqja që nuk ka një një një terren nfavorshëm, mm -hmm. megjithse kanë nisur, ne jemi shumë më optimiste kur. ë po e mira sepse njerëzit që mund sukcesin, të arrijnë sukses në këtë sport janë njerëz të uritur. E mm kuptoj. -hmm. Janë njerëz të uritur edhe në Çipri, njerëzit janë shumë të uritur edhe si për ë uh, uh, nëse janë banale në formë banale u ridur për për, për të jetuar mirë mm -hmm. ose për të ushqyer më Kjo mjës, mund të jetë si Kjo është shumë e madhe po marrin vende zhvilluar apo edhe në Amerikë atë që e bën boksin më zhvilluar, por janë ato nga gjetet që kanë ardhur. Patjetër. Ose marrin vendin si Zvicra. Në Zvicër për shembull boksin nuk është se kanë një zhvillim të madh për, për arsyesë se niveli është shumë i lartë. Ja kuptoj. Pra në vendet kasura ka... njerëzit uh, sporti boksit nuk është aq i zhvilluar, sepse ka edhe një, e kuptoj atë, ka dhe një uritë brendshme për të arritur diçka. Ne kemi kemi një produkt jashtë masë, jashtë masë, jash masë për mirë bokserëve. Mm -hmm. Thej se ka mundumë mund hximi, tani është krijuar kjo kompania e parë ëh edhe vetme që ka. Si quhet kjo? Arena Boxing Promotion është kompania e parë e promovimit edhe e menaxhimit të boksierëve. Arena Boxing Promotions. No. Pra kjo promovon boksier të rinj, që do thot, që do thotë se mund të fushësh atë në një rrugë profesioniste dhe siç po no. e elogjoj un për shkakun, nëse është okay te ne do t'u ronim që një piktore i mirë shqiptar të shesi pikturat e veta me miliona dollar, pse jo në muzeume të apo apo ankandet e huaja, si urojmë që një shkrimtar i mirë shqiptar, çitet të përkthehet në të gjithë botën e të bëhet i pasur pse jo për shkak të librave të tij, do të dorim që një talent i boksit shqiptar gjithashtu të gjej rrugën në mënyrë që të shpërbëhet një edhe të mund të garojë po themi në nivele klasa. Atëherë ta shikojmë Las Vegas-in mm -hmm, për disa vite, për gjithë qëllimin. Është shumë bukur. Kështu uh, që, ëh, është krijuar gjithashtu edhe Federata e Boksit Profesionalistë e një ose si Unioni i Boksit Shqiptar për këto gjëra janë duke ndodh, fat janë duke ardhur së bashku tash. Duke sigur janë pjeqta kushte që që të të rritet në një nivel tjetër. Ju keni dhënë shumë ë uh, ti si ish kampion uh, në ring, edhe ti si kampion në ring, po tani uh, shikojmë me xhaket sot, me këmish edhe edhe në një rol tjetër sepse mosha vjen që ti mund të japësh një kontribut, po të shoh që po po jep një kontribut në këtë drejtim. Që kjo të standardizohet. Unë po flas tu edhe në emër të Unionit të Boksit Shqiptar unë jam profesor dhe jam sekretari përgjithshëm i, i kësaj organizate, që shumë shpejt do jetë me drejtat plota në Unionin e Boksit Europian uhum. dhe e, kjo është një siç thuaj një infrastruktur që i nevojitet sportit të boksit ose boksierët që të arrijnë ato nivele që ne po kërkojmë ose që të të shkojnë në në në në rrugë të drejtë specif duket pas federata e boksit profesionist po kanë qenë me aktivitete shumë sporadike dhe më shumë të mbështetura nga sportistë që tash kanë boksuar jashtë, kanë gritur një struktur provizore për ligjore sepse duhet të jetë ashtu që zhvillohet aktiviteti, po nuk ka funksionuar. Domethënë mm -hmm. nuk i, më shumë se sa e kanë ndihmuar boksin shqiptar e ka penguar sepse nuk i ka hapur dyert sportistëve tjerë aty që janë që janë që, që ushtrojn aktivitetin tuaj. Ato thjesht kanë kryer një aktivitet, këtu janë larguar. Ardojshma... Ka marrë atyre... normal se, në gjitha aspektet nëse bëhet i një or boksi është pozit... është pozitive, por ka frenuar më aq. Kjo që duam të bëjmë ne është të i hapim hapim një një një rrugë ose një trek të ri në mm -hmm. në në boksin profesionist që ti et Vendos. E ja, kuptoj. Po mundesh me zhvilluar shumë sportista të mirë edhe me kostos shumë të ulët, a sa mundi zhvillojnë në Gjermani apo er, ja, e rëndësisht më tiet menaxhimi i mirë, lidhjet e mira që nëse nesë pasnesër, ky ky sportist që ka një karrierë që mund të krijojë një karrierë këtu në Shqipëri. Mhm. Mm mund të, të konkurrojë jashtë dhe mund të sigurojë të ardhme për këtyre për kësaj karriere që mund ta ndërtojnë në Shqipëri. Është shumë bravo. Ëh, uh, pak më herët ne kishim që është për të gjën këto po flisim pak për uh, gjenetikën e shqiptarëve se nga vijnë prej ardhjeve. Ëh uh, Albi pak më parë përmendin për gjithashtu që që Shqipëria ofron talent në në sportin e boksit. Do të bashkohesh me këtë mendimin, pra nga ajo çfarë ti ke vënë re, ka ka një talent të mirë po them në përgjithësi këtu? Pikërisht, ideja jon për të krijuar këto struktura, për përju të, të kompanive, për të krijuar këtë mënyrë e juvilimit është në sajt këtyre talenteve që uh -huh. do të flasim. Do të thënë, thjesht këto këto djem kanë nevojë për për për specialistë, kanë nevojë për mundësi që t'i japin që të shprehin gjithë kapacitetin e tyre. Po. Shumë mirë. Ë uh, kush del uh, në ring? Kush hyn në, në ring të shtunën? Kush janë uh fat diam se do do të do të ndeshën uh, në mbrëmjen e datës 8 dhjetor në orën 18 tek parku Olimpik. Ëh mm, uh, në në në këtë në në këtë eventim në këtë eventim uh, do të marr një pjesë, do të debutojmë pesë boksierë shqiptar që e kryejnë aktivitetin këtu në Shqipëri. Ëh mm -hmm. dhe këto boksierë do jenë uh, Daniel Marku do jetë uh, Ardhit Murja, do jetë Kristian Bejko, do jetë Gjelili, si më... Leandro Gjelili, Leandro Gjelili, dhe edhe një boksier tjetër, që është në, që aji faktikishe kryen aktivitetin e ti në Kanada, e këptoj, po, por është dhe e këptoj, e këptoj, ka vendohë të deputoj, ta bëndeshnë të i deputuese në Shqipëri, për pra obliguat në. Që që që që të gjithë të shuna, po, që ja, deputojnë në ja, boksë profesionistë. Madhja më shumë, më më më m ë do të jenë 6 ndeshje Blendi. Ne kuptoj. Tanisim do të jenë 6 ndeshje në 5 në 5 ndeshje që do zhvillohen do kemi përplasje të shqiptar me shqiptar, pra dy duelite do jenë ndryshë nga e... herë të tjera që ne kemi mësuar të shikojmë vetëm shqiptar kundra Ej, Josel, Cirsu, jep mund të sjelli pak elektrizinë të po, panevojshëm domethënë në në këtë. Që uh, ne aty do të ketë uh, do janë dy duele midis katër deputantëve, pra dy dy duele me deputant, shqiptar i cili është Landro Zelili nga Tirana edhe Christian Bejku po ashtu nga Tirana, kemi edhe Idriz Strefi nga Kukës me Daniel Marku nga Tirana, që janë dy duele uh, ship, si flasim. Pa e kuptova. Pastaj kemi edhe dy dy 4, 3 duele tjera që do ndeshen Djali, Jorgo, Gjona nga Kanadaj, që e tonë Kanadaj, pra mm -hmm. e, ka vendosë të debutoj, ka Ardo, apër sa fatë vetëm për debutuar, debutojnë me e, boksirë nga Macedonia, kemi boksirë në dursak, Mamet Mema, e, që debutojnë boksirë në personisë me një boksirë nga Serbia, kemi dhe po një boksirë në dursak, Ardit Mure, që debutojnë me një boksirë nga Italia. Dësë ndeshe këlesore, dhe jetë për, për mua, unë, Për mu dhejtë ndesja e katër më bëkshë më rështurit, mm -hmm. pra nuk jam debutant. Dhejtë ndesja 4, bal, Janit, e katër... Kushtë për balde? Për balde Gjërë Janit Nikolos Guajava. Mhm. Mm Si thua ke, su tirore inscitëtuar, është tepër rrezikshëm, më than drejtë. A vërtet? Çfarë çfarë çfarë i druhesh? Ai ai ka shumë experience në boxing profesionist, edhe më sa e kanë parur këto ditë të ndeshja e fundit e tares, pra zgjina finale sepse jeni më më përvojë, jeni e kuptoj. Sigurisht, është ndeshje një me katër, un kam zhvu tre ndeshje tre e kanë fituar, deri tani po eci në mënyrë po eci më hapa shumë vaja në renditin botëror. Bravo. Edhe këto ndeshje besohet të jetë hapi i radhës dhe do jetë më vështirë nga Sa vjen dukë? Sa vjeç është djali për pa? Ë djali është 25. 25 vjeç. Okej, por ti ke përvojën ë edhe e shikoj që ke marrë me kujdes, e vlerëson fakti që është shumë i rrezikshëm. Megjithatë po, rri është shumë i madh, besoj se pak ato da tragoi ringun ose sa shumë edhe dosha flasin, po unë jam motivuar më shumë se kur. Po rri është që ka marrë me vërtetë i madh përpara publikut tim, sa the presioni shumë i madh, sa hera pas që un shfaqem para publikut tim si boksier profesionist. Audiencë a pritit jetë të për e madhe Do të nshmetohet live në Supersport e dhe rëtë është Dhe normalisht jemi, jemi... Super Jemi mësuar shikojmë faqe tila pa marrë rrishë se faqe Boksierët kanë boksuar, po kanë zjedhë boksierë me vërtej që nuk kanë riskuar E koftaj, që që kjo është... Uh, Ajo të mbetet për të shikuar me gjitha të unë desha ta deklaroj para para para Andes. Uh, jo mm -hmm. mirë. Ë, uh, çuna unë uroj shumë sukses me gjithë ndërmarë të me Arena Boxing Promotion, me Unionin e Boksit Profesionalist Shqiptar, gjithashtu. E ti kujtoj njerëzit që të shtunën në orën 18:00 uh, fillon kjo mbrëmje e madhe e boksit që finalizohet Me Albisorën që zbreti i fundit në, në ring për balë boksire të Gjorgjana tje Me 6 rounde Me 6 rounde për balë ti Edhe un të rojë shumë sukses edhe një K.O. Pse jo, që të ashtosh tjetë e kadrë të atjetë me K.O. Mm -hmm. por, por gjithashtu duha t'ju jap një mundësi Ku mund t'gje njerëzit Bileda që, që anë t'interesuar që t'vinë? Bileda në t'ju majhën tek palestra Arena Boxing Club in Fitness Në Tiranë mm -hmm. Edhe ndurë gjithashtu të palestra Titan Gym Me jithat e mundi marë edhe ditën e, e aktivitetit ku bëtë mundi blenë Atje pra, dërsta vinë atje Shumë mirë, shumë falemi në derit Zojën Zëtring, Fathion dhe Albi Sorat dhe, uh, Përfajsuet së Arena Boxing Promotions Dhe Albi Sportis si do tjetë të shtunën Në ring për balë për balë për në shtarit Shumë sukcese Falemi në derit për kohë Këthejnë ba së pak, në krybinë më qësit Dhe tani, ai, ai, ai, dini se, dini se. Dhe tani, ai, dini se, në njëri në klubin e mëjesit. Plakja është një proces biologjik. Të gjithë njerëzit janë të destinuar të përballen me të. Në ditët e sotme ka një larmishmëri mënyrash dhe teknikash që merren me trajtimin e simptomave të brondhshme dhe fjashme të, të plakjes. Sigurisht e vërteta është se plakja është e pashmangshme. Gjëdo njëri nisë të shfaqë shenjat e plakjes në mënyra dhe moshtë të ndryshme. Për gjithës, shenjat e saj nisin pas moshës 25 vjeqare. E me gjitha të, plakja nisë të zhvillohet shumë vita për para. Kjo përshka këtë disa faktorve të jashtëm të cilën ndikojnë në rritjen e shfaqës të tyre. Shfaqja për balë toksinave, dietave të varë fra u shimore, janë një piesë e faktorve të cilën ndikojnë shfaqën e plakjes sëpamisë Pa dushin, një nga shenjat më të dukshme të plakjes i janë rrudat, të cilat nuk dërshmojnë si eshtë afrimin e plakjes, por edhe cilësine i tesës që gjithë do kushë bërë në lidhje me mënyrën e të ushyerit. Por bukuria vjen nga stomaku, fatmirësish bujaria e natyres me frutat e perimet e saj, i dhuron njërzve mundësin që të mund të luftojnë plakjen për mes ushimit, ja cilat janë këto ushimë. Karotat, janë të pasura me antioksidant, përfshire dhe beta -karotenin. Përveç se mbron shëndetin e lëkurës, luftojnë gjithashtu efektet negative të radikaleve të lira dhe rrezeve të dëmshme të diellit. Mënyra më e mirë e konsumimit të tyre është në sallata ose të shtrydhura në lëng. Avokado. Jo më kot konsiderohet si fruti i rinis. Avokadot janë ndër frutat më të mirë për të luftuar plagën dhe komplikacionet që sjell ajo. Ato janë të pasura me yndyrna mono-tulgopura dhe aminoacide. Pas tretjes, avokadu stimulojnë në rigenerimin e qelizave duke dhuruar një trup më të rridhe të shëndechëm. Qokolata e zez, ose qokolata me mbi 60% kakao, është një ushimi shëndechëm. Ajo përmban një numër të lartë antioksidantës dhe imë dyrna të shëndechme që luftojnë plakjën e qelizave. Vlerat e sajo vetëm që i apin në organizmit e energji, por promuvojnë gjithashtu edhe rigenerimin, dihmonë gjithashtu edhe në parandalimin e së mundjeve inflamatora. Bostani është fruti më i mirë për t'i përfshirë në të gjitha dietat. Kjo për shkak të kalorive të pakta që përmban. Gjithashtu, janë të pasura me ujë dhe antioksidantë. Këto vlera i japin bostanit veti tretse pastruese dhe antiinflamatore. Bostani ndihmon trupin që të luftojë helmet në trup duke pastruar kështu organizmin. Gjithashtu ndihmon në rigjenerimin e qelizave dhe parandalon efektet e plakjes së parakoshme në nivelin e brendshëm dhe të jashtëm. Të gjelbërat. Perimet e gjelbra nga lakra, sallata, spinaqi e të tjerë janë super ushqime që mbrojnë trupin në përgjithësi. Disa nga karakteristikat e tyre janë sasinë e lartë të fibrave, antioksidantëve dhe proteinave. Ato ndihmojnë në aktivitetin e rregullt të qelizave dhe mbrojnë sistemin imunitar. Krahas vitaminave dhe mineraleve, ato reduktojnë nivelin e kolesterolit dhe presionin e lartë të gjakut. Arrorët, frutat arrorë janë të pasur me energji dhe vlera ushqyese. Ato janë një burim i shkullqyëri acideve i ndyrore të cila ndikmojnë për të ullu nivelin e kolesterolit. Studime të regojnë se djetat me zdetare të cilat janë të pasura edhe me produkte arrore parandalojnë së mundjet koronare arteriale duke favorizuar profile të shëndechme të lipideve të gjakot. This is Club FM 100.4 so far to keep you close, I was afraid to leave you on your own, I said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all, and then I got you off your knees, put you right back up. My love was blind Said I'd catch you if you fall And if they laugh then fuck them all And then I've got you off your knees Put you right back on your feet Just so you can take advantage of me Tell me how's it feel Sitting up there Feeling so high But you throw your way to hold me Helsin klubin e mëngjesit Kotel Fuda. Ai është? Baba. Without me. Për çana jam unë. Ja hmm. ndiej zërin edhe pa hmm. dhe <laughs> <laughs> be një, be dhe <laughs> e dëgjuar. Bravo. Do të them diçka më thon. Nuk dihet. Një gent për bash. Do një analizën dhe shohim. Ne shohim, ne shohim. Mirëmëngjes, ju të gjithë që jeni ardhur në dyert e lokalit ton në zonën e Zotrin, gjith janë të mirëpritur brenda në klubin më klub mm. uh, e mëngjesit. Ndryshe nga një klub natë për shkakun. Mhm. Për të zë pak Gladiola donon në, në Instagramin e saj. Dhe, thoshta Ka vendosur uh, një karikatur për e quaj Një vizatim të një bodyguardi mm -hmm. Ose security Si se që njën një një të mm -hmm. tipa që rrinë njash lokaleve Bouncera në anglisht Bouncers uh, Ata që bëjnë njërzit me bounce, me ik mm -hmm. uh, Dhe me thënë, kur duhet mm -hmm. Me që dhe, ja se shkrua në gladi Thot, kur gjepin të amant një bodyguard të kderaj lokalit Sanga ju janë ndeshur me bodyguard në hyrje të lokaleve të natës që hedhin atë vëzhhtrimin skanues nga kokat e këmbët dhe më pas eventualisht ta hapin rrugën ose jo. Çuditë sipërmarësve të lokaleve të natës ka paradokse të forta. Ndërkohë që tek dera vën bodyguard me kostume të zeza të shplara dhe çorape të bardha, që joja filtrojnë njerëzit tek dera, kush duhet të hyjë, kush jo. Nga ana tjetër, punsojnë goca promocioni, të cilat peshqojnë njerëzit e që fitojnë nga 50 lek të reja për kok Taktika e qutiqme e kapjes dhe filtrimit të kriënteles që nuk i kanë ndeshur as një literaturë marketingu Thua, si përmarshti shqiptare janë bërë më kreativ se kotlerit? Êshtë e qutiqme që biznesin e tyre e lën në shiet dhe gjukimin e badigardve të cilët mbledin edhe misht papun të kdera e lokali dhe bën një gardi shumëtuar Nuk lejojnë të hynë vetëm quna as quna me duar në gjepa as në një gotë se pa krehor me Kjo veshje nuk është në shehë të bodyguardit. Ku i keni marrë këto leksione biznesi me çfarë parametrash i masni xhepat e njerëzve tek dera? Po për dinjitetin na keni dëgjuar të flitet. Bodyguardët mbinë në dyert e lokaleve në vitet e mbrapshta 90, e ndërsa atëherë vërtet kishin një rol mbrojtës tashmë në ditët tona kanë marrë rolin filtrues. Pamja e tyre si prej forti shpeshherë edhe fshatareske në hyrjen e një lokali është një përshëndetje shtuar. Me që mbani bodyguard, pak të paktën mësoni të buzëqeshin. Të përshëndesin Mësojni që vajzat e pakreura dhe djemët me veshje minimaliste janë gjithashtu stil Thuajni që djemët e pashëshyruar nga femrat janë klientë mirë Fundja, ata brandaj kanë dalë darkave që të shëshyruan me njerës të ring Të regoju një atyre se vajzat me veshje dhe markave të shtrejnë Ta i kanë falso Dhe se maksimumi një kokteli analkolik që dorufisin për 20 story të arshme në Instagram Pra këto vajzat Maksimumit do rufisit një koktejl Thot për 20 story Dëko që ti do dojë që të qisje 20 koktejle pasaj të bëj një story Përdorni taktikat të tjera Filtrimi klientele Bodyguardi nuk me rvesh nga kjo pun Ashë qëpar Bravo, Glad Glad i ka I ofruar tham. Duhet a ketën fix, duhet e mun Sepse unë nuk jam familiarizuar me këto Unë i kam bërë ban Të rekryveve të nabës <laughs> Banë dhe trejden. bodyguardit Peos Ama një, një. Të të rritë të gjukoj njëri nëse ti mund të fudesh në lokala po jo? Unë të lokale të natës ka lojë vetëm në mjesë I kam bërë uh, mund lokal Me thënë në drejtëm Nuk kam Jo, realishtë, është e papranushme, është fjesë Se mos një badikardi Ka shumë dhe drejtë pra të Ky badikardi subëzojtë që të Bërë mua Mira, aji ka të marrë vëtëzime të ka tjetur D'akor, d'akor Aji të shi nuk mund t'i shk uh, Ajo përse përse jesh, po e shon advento, jo, shefi i gazon dhën të dhënat. Po pikërisht për këtë jo. eh, po fletajo. Po, pra. Që ti mund të kesh ngritur një lokal, ke investuar, ke bërë, ku ti mund të thani 1 2 3 4 5, gjëra të mëdhaja, po i quaj këtu. Dhe në fund fare, gjithan pasaj, sepse un nuk të vim më. Nëse ai një, më me, kjo është logjikë normale. Dhe. dhe mund të ketë sigurisht edhe bodyguard që janë mjaft të zgjuar, nuk thua që muskujt e tyre ti përktheim si ignorancë apo si ku ti mund të thash, agresivitet, ka njerëz që Menë me pa lesur janë totalisht gjigantë nga shpatullat, por janë gjithashtu lezues shumë të mirë për kthyes mm -hmm. e pse jo intelektual. Në dhënë kokë. Kështu që nuk duhet i përgjigjsoj të gjithë por ka shumë nga kësaj që janë, a? Ç'okë. Amë, që art okay. <laughs> <laughs> për çef, a? S'te vërtar, jo. E në çonse un kam se tani në Top klubet e natës piet kushtojn. Normal. Apo jo. 5000, 6000, 7000 lekë po, s'e gjithfar. 8000 lekë ish... për një për një dien, po. I çdo të thosë se nëse do ja kaloj e vërtetë mirë. Po, do an xhirinj lek atje. Se ndryshe, pastaj vetëm shkosh me façore me vete, cilën gjithashtu ta kap ai. Topo, këtë çantën ai me syt e tij prej skaldri. Ai ai ai. Shumë interesante. Mirë, faleminderit për kohën sot. Mm, mm, mm. Ose a ke mënë fitues të mbetur? No. Nëse kanë fitues të mbetur, ju duhet të paguani tarifën në zonja e zotrin për të rimarrë dhuratën tuaj të, të mbartuar nga viti i kaluar. Nuk no, bëhet fjalë. Është me VKM. Nga Olta. Pika 4, thonë se fituesi të. Apo e olta. Amir, <laughs> jo Olta. Ja. Jam i et, çfarë do të thos. Ja ka VKM e gjithmonë. Të drejtë përpara edhe të përplaset no, në Turin. Mirë. Mendoi të mos e zgjasim. Të përplasen në Turin? Po si kshu. Në mënyrë figurative. Ah, okay. <laughs> Shumëra dhe gotësa Muse kanë ardhur të këndojnë në këngën Në mbyllin të programit sot Keshëve Something Human E di gjojmë së bashku Ga ne në klujnë e mqesit një ditë mbar Ka lepësi bukur Vërojmë të entën e gjasht zjetorit Ta keni sa më brilant Čau!